أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذربا فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دي صورت تا صورت زاريات وليكي گئ او پدق نمان دا صورت مشهور و معروف دي او وجد دا تسمية چلون باندې آیات لفظ د زاریات راغلي دي او بیا تمام صورت مکی دي مدنی آیاتونه په دې سورۃ کې نشته دي د سورۃ احقاف نه راستې نازل شوې دي 66 نمبر صورت دي او مساف اعتبار سره د قران عظیم 51 نمبر صورت دي او بیا تمام صورت محکم ده ما سواد یو آیاتنا چی آیت نمبر چوان ده اما منصوخ شوه ده فتولا عنهم فما انت بی ملوم او دا منصوخ ده بیایت السیف او بیا, بیا ده صورت ازاریات مخکنی صورت سرا ربط یوسو جو هده اول دا چې د مخکنی سورته آخر کې الله فرمایلیو فذکر بالقران من یخاف وعید د دې سورته په آخر کې فرمایي وذکر فإنه ذکراتن فوعلمنین د رمدا چې دا صورت د مخکنی سورته نا په ترقه یې سر دین ځکه مخکنی کې فرمایلیو ذالک یوم الخروج دې صورت کې الله فرمایي انما توعدون ل صادق بلدا چې مخکلي سورته کې کی د قیامت و اوس دغه علاج بیانې کې آیت نمبر 50 کې ففیرو الاله انی لکم منه نذیر مومن بلدا چې مخکلي سورته کې د انسان د پیدایش تذکره وه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه د صورت کې د پیدایش مقصد بیانېږي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون آیه نمبر 56 کې او بیا د امه د صورت اسباد د قیامت د پترا قیصر او شواهد به بیانېږي شکه او بیا خلاصه د صورت صورت کې درې رو کو غانې دي او 60 آیتونه دي 360 د کلماتو تعداد دي او 1279 د حروف و تعداد دي بیا صورت مشتمل ده په دوو بابونو اول باب ایت نمبر 23 پوری دی فرب السماي والارض انه له حق مثل ما انكم تنفقون دغه باقیږي اس ما د قیامت دا دی باب بنیادی عنوان وی بیا ایت نمبر 1 نا ایت نمبر 12 پوری الله با شواہد ذکر کې په داوود سورت باندې او بیا ورپسې آیت نمبر 13 14 کې تخويف دي بیا آیت نمبر 15 نو تر آیت نمبر 19 پورې بشارت دي او سرور صفات با الله ذکر کې د متقینو او بیا بیس اکیس بائیس کی بدلائیلی اقلیہ بیانیگی دعوی دو سورت بیابتیس کی بیانیگی دعوی دو سورت فا عربی کا فا عربی السمای قسم نو دے باپ کے باپ شپاگ شواہد اللہ زکر کری فا اس بات قیامت باندے وَالْزَارِيَاتِ زَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ بِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا دا ابتدائی کی سرور قسمونه دي بیا پیزم آیات کی جواب قسم دی او دو قسمونه برستو بیانی گی جوش بگو م آیات کی وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْحُبُوك اوشبغم قسم به بیانې کې پم د باب آیت کې فوره بالسماء والارض انه لحق مسلمان يسلم ان كنت تنطقو دا وشبق قسمونه وزاريات زروان الله یې زما قسم دې په هواګانو باندې زرون چالو زون کی دین پا الو زولو سرن زاریاتاں حواگانو تحلی که چی حلکا حلکا سیزونو الو زین معمولی معمولی سیزون لحرکت ورکی گری ویختخوزین قبلو لحرکت ورکی یا پان الو زین یاو قسم حواگان ادا دین ذیم قسم هواغان ی الله فرمایې فال اقرام قسم دې پا هواغان وباندې چې پورتہ کون کینی بوجون الرم ذیم قسم هواغان دې درانه سزونه وچتې غورې دې وچتې او دریم قسم هواغان فلجاریات یسرام اللہی قسم دے زمان پا حواگان رو چې چی چلی دون کدی پا سانے سرام دام درم کسم حوادم دا بیا درمیانی حوادم چې جاریات ماندہ چې چلی کشتی سمندر دا سمندری حواگانی دی فالمقسمات امرام اللہ ای قسم دے زمان پا آغا ملائکو مراد دین ملائک دین کی تقسیمون کی دین عمران کارون نولرن ملائکو بزرین اللہ دیر کارون آخلین ورید تقسیمین دگننگی روحو نرادین اسمانی کتابو نرادین انما توعدوننا صادق وان الدين واقع ان دو آیتونو کی جواب قسم دی او جواب یک قسم کی کای الله اس باد د قیامت یقینا راغ اچ تاسو سره واده کې دی شی هغه وا ده چې له ساجون رغتیاد غوره خان هغه وا ده ست د قبرون نو میدان مقصد کدا الله مخامق پیش کیدل اودم دعوی ان دینم او یقینن جزام جزانا مراد رز د جزام وان الدین و ان یوم الدین رز د جزاخ دین لواکین خام خواک یقین دن ک دام والسماواتل انکم لفی قول مختلف مکه سرور قسمونو اوس دې ومه یاد کې قسم دی الله یې قسم دې زم ما آسمان مانی ذات <تصفح> الحبوب چې د ډېر ستر والدين یوه مانه دا په دې مانه کې حبوب پماند سترو دی اوب دې مانه چې حبوب پماند الله رو حوب کومانه د لارو اولدا چې قسم دې زمو په اسمان باندې چې د حسن والے وي د سورې سوافات کې الله فرمایي ان ازین نسما الدنيا بزینتھیل کواکب او حوب کومانه مضبوطیا او مرضی الله یې قسم دې زمو په اسمان باندې چې مضبوط دی لکه صورتې ملکې برشي مع طرافی خلک الرحمنې من تفاوت مضبوط تمان دی د پنظم قسم جواب قسم ان کوم ل قو مختلف جوابې قسم ک به لاګ کې د کاافانو پنه قواههونه یو قوحتله اختلاف کویم او دویم قوحت دا اللہ دے دن نزان اڈوائیں او بل قباحت تیل خراسون اٹکلیان یئیں اٹکل گون دلیل چرط دلیل پسیروان نشوائیں او سرم دلیل دے في غمرتن سرم قباحت تیل فی او پینزم قباحت تیل ساہون دا پینزم قباحتون اللہ ذکر گئی د مجرمان ان نه کوم یقین تاڅخام م پهقول مختلف کې مختلف قرآ په باهې رسول بباره کې کله ورته سااهیر وای کله ورته شاع وای کله ورته مجنون وای او کله ورته صادق کو دا ساسو اختاب شوکن یو ف کو هممن او في ایو فکو فعلی مزاری دا فعل مجهول او منو فکر چه ده نو نای بفایل بلقاره دا ایو فکو او انو کی هو زمین قولت راجه دی ایو فکو کماند اولی دلو اولی دکی دیشی انو دا دی قرآن نا مناغسو کفکا چا غالو شو ده شویده ایمانی بغوی رحمه اللہ فرمائی چه انو کی زمین راجه دی ایمان ته اصل عبارت دا یوسفو لاجره عن الايمان اړولې کې دي چې دځګې مختلف قلب او ژوندیت دایمان دی نه قتل الحر رسول تبا کړشل اٹکنیان یا خدا خبر دے چې خبر ور کوي مسلمانان ته چې مسلمانان تاسو خبر شي چې دا تبا دي کوم او یا خیری دی انشا دا الله ان شاء ماندا چې الله تعالی عمر کې جتا سودا سوی فسادیاں ته خیری کوي د سنند د انبیو دی الذين فی غمره سهون دها کسان دي چې په جہل کې دي غافل یسلون ایا نه یوم الدین پدادی پینځو قواحدونو وجودو کې انکار د قیامت پیدا شوې دي د قیامت متعلق څه تپوس کوي استیزان تپوس کوي ځان ځاننو وګاين چیرام اګه راته اړیوګو ایمان دارو اتباعو سنتوګو یاسلو نا تبوسونه کوي د زمانه بيتا نه ایا یوم الدین چې کله به یې رسد جزام خازم لکی چې دا تاسو د دوی ستېزه انو یومهم علی یفتنون دونا خبر ادي دا غرض د نور نه چې څومره خطرناک ور دي اگر چې دوی به باندې یفتنون او سوزول شي یفتنون مانه یحرقون دي دا سه خطرناک ور حدیث کې رازم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اطلبوا الجنت وجهدكم جنت ووالد الله نہ محنت صرف کو کوششو کین واهربوا کو من النار او تخت د ورنه زکا فان فا الجنت لا ینا مطالبها وان النار لا ینا زکا د جنت طلبگار د کین شي او ته جهنم ناطق تکاو ان کې چې دین هغه موده کې لري نشي زوقو فتنتکم هاذالذی کنتم می تستاجرون دو توبو ولې شو څنګه عذاب دوم رخل دا هغه عذاب دي چې تاسو په وختو په دنیا کې ان المتقین فی جنات و هیون تخویفو او پینځو کما حتن اللہ بیانوال د مجرمانو اوس بشارت دے اور سرب اللہ بیانې او په چشمو کې او اسون کې وې دا غنیمتونو چراب ورکه رمو د دې له ایزاز انهم کانو قبل ذانکا محسنین کانو قلیلا من اللیل ما احجعون صلور صفات حسن الله زکر قید و متقیانو بدہ غوجہ متقیان شلو بدہ غوجہ شلو بدہ غوجہ رب دولن امتنور کی پاہا صلور صفتون تیرون من این صفت اللہ فرمائن انهم کانو قبل ذانکا محسنین یقینا ودو په دنیا کې مخه ته قیامت نامخسنه نې کې غون کې هر انيکی مراد ده چې جنت به ملاويږي پرابره خبرداغ انيکی فرض وي کو واجب وي او کو سنت وي او کو مستحب وي رستواله نه وکړي هر انيکی کړې ده او دو امدہ کانو قریلا من اللیل ما یحجعون او دو لگو من اللیل دشپی ما یحجعون چودک دل بام نو ربنا چی جنت واری بیا و خوب نه کوي ځان چې ده جہنم نبچ کئی نو خوب نه کئی نو ذکر حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فَإِنَّا الْجَنَّةَ لَائِنَا مُطْعَلِبُهَامُ وئن النار لا ينا محاربها ذال جنت طلبگار ود کې د نشي او د جهنم نا تخته دون کې چې دین او غیم آرام نشي کوله په داتويم صفه الله ذکر کې د متقینو قانون قليلا من الليل ما يهجعون لبود کېدل او دا چې اکثر منځونه د شپې دی در اندازه خسروف دو منځونه دی یا دو مسپکې دی یا بل د مازيګر دی دری منزونه د شپې دی ماخه منځ شپې دی ماسوټانوم د شپې دی ساروم د شپې دی نو دې سره خو متاثر کیګنه منزونه منځونه دی بلکې منزونه تیارې اون دی او دسونه سونو ګولې اټمام بیا د ماخه مو ستاو کوم فور فورنود کې دنه شیبل کې انتظار وکړ د ما سلطان موز بیا هم سلطان موز ستاو کوموده شو نبياسار وختي باسیدین له ساده شپې خوب کم شو او بیا سره نور ډیر احسان کوم کې چې د نهه تحجد لپاسي نور په سیدره ام صفات ذکر کوي و بالاسهار هم یستغفرون او په ورد پښمنۍ کې دو بخنه ورختون دی ویني د تقاضای بشريت څخه ګناونو کې مبتلا شي نو وخت استغفار معلوم کړی لوم د قصه یوسف کې بتاسو وایي یاکوب علیه السلام خپل بچو ته ویلو سوفاستغفرلکم سوفه په داخل غخن مځهري لګي چې مراد دې نو کبد پښمنې دي پښمنی وخت کې به تاسو له استغفار ووړم دا دې جواب وقت وی او ترمذی کې روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پتاه کې وخت کې چې د نزول کېږي دروب سما يليق لشانی او فيه اموالهم حق النساء والمحروم اخر صفه د لو مالونو کې حد لبارا د سوالګرو لبارا د بنسبا زایلہ کس دې لیکي چې سوال کويخه سوال دا نه واړی د ته چې وځي فراق خو دی وبخه طلب کی ادم کې سما عاي هغه محروم ا دې هغه سوال نشي کولې بعضو مال کې چې محروم مراد جانور دې زکا جانور سوال نشي کولې چې تاسو یې چې مال قرا کرا کماله سکا کرا نیو قول دا چی سائن نمراد انسان محروم نمراد جانور دویم قول دا چی سائن نمراد انسان دی و محروم نمراد پیریان دی تکا دا پیریان و بعنس را روان دی وما خلق کل جن ورین سیلالی یعبدون جننات سوال نشی کولے پدگا بنیاد حدیث کے رازیم مشکات کے روایت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتا جنات را لون یا رسول الله کله صحابه وو اقم چاډو سره استنجام وکي نبی کریم صلی الله چې تاسو ورونو شکایت کړي چې باډو په استنجام کوي چې په دیبا د هغه رزق پروت داډو کې هغه سټی دا داو خوراک دین ادرم کولای چې ساهند مرادو منسان نه محروم نه مرادو منسان نه او محروم انسان یو آگا دے چتانا لری دے پبل ملک کے دے سوال نشی کو لیں تا تے رسائی نکی گی ناللہی دا ہی سو کا حل تے کیو لے او دیم دا محروم نمراد آگا دے چنابینا دے این گرز دے نشی او یا گوٹ شل دے صدقار مدے کور نبارو دے سوالو کی او یا محرم نا مراد آگئے انسان دے چې امدہ نصب والدے گرزی دے چھو حالات پر آگلی دی امدہ نصب والدے لیکن نسب نصب وہ جوانیتان اسوال نی شکولے اللہ ایدو دے حصان پر کیوں کخان او مقدم کرے رے سوال کھو ان کے ذکر دے بے سبر دے وَفِي الْأَرْضِ عَيَاتٌ لِّلْمُوْقِنِينَ وَفِيَنْفُسِكُمْ مَفَلَا تُبْصِرُونَ دلائل يقل ياللّا ذكر قيم او بس مكا كير لير نخي دي لبارد يقين كونكم او دا نخي چه دي حقیقت کی دلائل دي دوئم دا وَفِيَنْفُسِكُمْ مِسْتَعَصُبُ نَفْسُونَكُمْ لير دلائل دي دا عبرت اينسانانو استغفر بنفسونو کی تاسو ګورینات چې یو مالدار دی او بل غریب تاسو ګورینات چې یو د دوه فووال دی بل دی یو اخريوال دی ګډ دی شل دی تاسو ګورینات چې یو کتون کې د بوستر ګوابل چلینو آ کتون کې نه دی غفیاں فسیکم استغفر بنفسونو دیوم ډیر عبرتون ندیم مرزون راضی بلاغان راضیین او تفسیر کبیر امام رازی رحمه اللہ او خستن اکتدل دکی نقل گئی اگر فرمائی چی وفی انفسکم ستاسو په نفسونو کی دیر عبرت دین چین حتی یا کل الرجل من مکان واحدین و یا من مکانین تردیب بوری چی انسان دی یو مکان نخورین په یو خلیبان خوراک کیا اسکاک او بیا د وټو نارې دو دي جدا جدا لیکم د وونارو جدا د وټو چاګي تا بول ویلې کیږي پښاب ویلې کیږي او د خوراکلار جدا د وټو چاګي تا براز ویلې کیږي دومره خوراک کوي چې وباسه 2000 روپیا سوچ نه کوي صرف بخارات کی کستاسو نظر دی چې تنازق اون نه پیجنډم وَاللَّهَ فَرْمَعِي وَفِيَاً فُرْسِكُمْ اِسْتَعَصُبُ نَفْسُنِكُمْ دَلَائِلْيَ فَلَا تُبْسِرُونَ أَيَنُقُرَيْخُ الْزَانُ النُتَامُ وَفِي السَّمَائِ رزقكم, رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ اوه في السمان كستاس ورزق ده معنى دا چه فیصلی درزق به اسمان کی کی یو معنى دا دوهم دا چه مراد وار رزق نو مراد بیا ماتردی باران دی و مات او ادونو واه چي تاسو واده کې دي خیر اور او شر د دې فیصله هم بر کې یا جنت جهنم داغه فیصله هم بر کې فاورب سماي ولارضنه له حق مسلمان نکم تنتقون دا وش پکم قسم دي قسم او سرا جواب یک قسم دی اللہ ی قسم دی زما پر رب د اسمان من یو پرب د زما کې انه ظهو زمین راجه دی و ما تو ادون تا سره چې کوم وعده کې دی هغه حق ادا مې سلما ان کوم تونکو داسه لکه څنګه خبرې کوي تاسو لکه څنګه ته خبر اګی او زه ته ټول اوبرالم آگه اپول روان شو چو تالے اوبر اڑلی ستا بخبر آگه پور شکن نسنگاستان دی خبری حقیقت شده دی چی مخاطب دی پور اکم لگسنگا دا خبر استا یقینی دا نو دا سی قیامتم یقینی دے گو رئی شکمکاو پکی دویم کولدائی چی مسلمان نکم تنجپون نمراد کلمت لا الہ الا اللہ سنگا دا کلمت یقینی دا دا چې قیامت هم یقینی ده حالاته که حدیث وسوي إبراهيم المكرمين د امباب په تر اخر د سورته پوری نوم اول نهه تقویف دونیوي الله ذکر غین انځو قومونه الله بیانې په دیګل قوم د إبراهيم عليه السلام قوم دلوت الاسلام قوم دا موسیٰ علیہ السلام آدیان سمودیان قوم دا نوح علیہ السلام دا پینزو یاشپاق قومو نالا زکرکن بیا اور پسید لانی اقلیه بئی بیا پچاس اکوان کی بینی کی توحید بیا چوان پوری بینی کی زجر دے پہ انکار توحید بیا اچھا ور پاس باندې بیانې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او بیا اخر کې به تفیف دنیاوی الله تعالی حدیث ورای په ابراهیم المکرمین علما لیکی چې دا تمهید دلوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې سي زګا کې فرشتي چې زقوم د تبعید په اړه اول ابراہیم علیہ السلام خواہتا راغلے وی او حل بماندہ قد دیکھا یاکیناً راغلے تاتا تا خبر دے من منود ابراہیم علیہ السلام چے عزتمند دے وی اللہ فرمائنی دی بل عبادم مکرمون فرشتی طولی عزتمند دی دیکھا ازدخلو علیہ فقالو سلاما قال سلاما انقاهم انکرون کلا چه داخل شو پر اگرائیم علیہ السلام مانی سلامی واچو تعلیم ورکی چې جاکر ازینو سلام اچو خم حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام فرمائی سلام آم کئی مشر دی پو کشر سلام اچھے کشر دی پو مشر سلام اچھے دگرنگ راکب دی په راجل بانی سلام اچھے سلام عام کوي ده سلام دم رحمت ته چې ملایکم سلام اچي په ابراہیم علی السلام باندې ځکه سلاماتول ذابل ایتلا ورکول لچین ستا ته زماده شر نه محفوظی خم کاراله ثاني شر, شر دی او کوم د لاس شر دی د دینه محفوظی بیا سلامات او بیا غيبتوم کوي آم تر سره انسانان په دې مرض کې موږ قلاي تھا پتا به سلامو مچي او بیا وستاغه مه تم کې کور کې پيشي شې و استازه سلام سمانا شو چې سلام اچي مقصد دداي چې زماده جيب د شر نه ته محفوظ وي او بیا وغه به تم ته دغه دروغ وېته از دخلواري فقالو سلاما كلاچ داخله لوبه ابراهيم عليه السلام انيغه ملائك نوووي سلاما سلمنا سلامن, سلاما من سلاما سلامن, سلامن سلام چوم کو تا منی سلام چول جمله فعلیه و لخم قال ابراهيم عليه السلام فرمایله سلام عليكم سلام انبیاء تر سند ګران ديخه ملائکه جمله فعلیه په سلام کې ذکر کلم چاې کې دوام نشته دي پایګه فقط تجدد دي او حدوث دي ابراهيم عليه السلام جمله اسميه ذکر کلوه فرمای السلام عليكم سلام جمله اسميه چې پایګه دوام او استمرار دي معلومه دا چې ابراهيم عليه السلام سلام دا د ملایکو ته سلام نه به تر و هم زکه جمله اسميه او جمله فعلي نه به تر قرآن اللہ اور قران کې الله فرمایي اذا حيیتم بتحیۃ فحیوا بہسن من اوردوھا سلام جواب چور جو کوي یوه باغ طریقا چې په کومه طریقې په سلام شویلې یاداګینه بهتر سلام ورکړ جواب ورکم قوم منکرون وی فرمایل چې تاسو خو یو قوم یې ناشنام ماخلو دینې نه نفید المغیب کی گدم ابراہیم علیہ السلام نارد دے پاک کسانو باندیں چکم کسان انبیاء اتنے المغیب نسبت کی گورا ملائک راغلی دے ابراہیم علیہ السلامی نبی جنی اب یا خاص کر جبرائیل راغلے دیں اب جبرائیل علیہ السلام چی دینو دیر ظلہ ابراہیم علیہ السلام خواہتا راغلے دیں اور وجود داغین نبی جنی دارو حناشناي ماليدليني مونږه د ملائکه راغلي د لالکان په شکل کې او دو مقاصد راوړی یو یو مقصد ابراهيم عليه السلام لا تزبيذ زهر ہے ور کول آدم لوط عليه السلام له قوم د تباه زهر ور کول فرغا الی اهله فجا بعز سمین راغې لکې په راتلل ابراهيم عليه السلام, السلام کو صفات او گدا لفظ درا غدل استعمال شوی دی سورۃ انبیاء کم دا لفظ راغله فراغا الیہم بوتا نوقا تراغین ارته چ تاسو ونه کورای دل دک ابراهيم علی السلام پټ راغله الہ نه خپل بی بتام وکور ک سشت دی هاشت دی سش دی هر شی موجود دی دا برکتی کور و کم کور کې چې دا الله عبادت کیږي کم کور کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ژوندې وي په کور باندې الله رحمتونه برکتونه وری کړه نو کور ته راغې حقې متي خوراک راډخو فجانو راړو بهزنین سمین سخيرت کړا شې دلیل په پدے خبره باندی چین کور کے خوک و راک او دا پنیت دا ملمہ از چې ملمہ راشین زبورت اقدام امام اقیبی رحمہ اللہ علیہ کیم کہ چرطہ ابراہیم علیہ السلام دو پہ چې وے چی انہم لم یحضر بین آئی الطعام خوراک بیورتنو حاضر کڑے خان زکا ملائک خوراک نگئی ابراہیم علیہ السلام خوراک ورگئی آغا مخلوق لچہ غدو خوراک نپاکتے دام سرگن دلیل ہے پہ دے خبرہ چھ ابراہیم علیہ السلام علی ملغیب نو او نا الہ دے الہ علی ملغیب چې چاته د دو خوراک ضرورتی نگل خوراک ورگئی ما ژوند بچی د هغه انتظام د بیا چې غړشونه الله اجازه خو پیدا کئ بیا د جوار روټه خو لري او د غنه مورټه دا انتظامات من جانب الله دې زکه رب دې کنه تربيت کئ ابراهيم علیه السلام سره خير دې کله شو راړ فقربه نه غه ورته نزدې کئ اغای درې نزديک الایهم دی ملائک او تا قال انا تاکلون وی فرمای تاسونه خوړین استفهام کیخه استفهام کی د خوراک ترغیب دی چې زموږ دره پاری خوړین بیا یې ډیر کثیر چې د نو آداب لیکلی دي د مل مستیا هغه تقریبا و آداب دی سوره یهود په تفسیر کې لې کېلې دي پای کله منه یا دبدای چې مل مراشی نو تپوس به نه کې چې تا خوراک کړي دی او کنه دی کړې خان د خوراک تم دی نو پراپ ورته پیښ کړ اګه ابراهیم علیه السلام دلته کې داو نو تطوش نو وچ کا خوراک کړي دی او کنه دی کړې بلکې فورن فجا به جن سمین رت کړشه خیره را کی ملمان او دو مب دا چې کم کې میمانو نستوي هلته خوراک پیش کو او پهغې معنی دلیل ف رابر ولی اغ ورته نزد خان دانا چې ورته پاس الته ک راضې روټی او سن د ابراهی مننی السلام دا چې کمځ کې میمن نستې هلته کې خوراک کې په د عملو کا ثواب در ته میلاویي قدره مدب ده چه ملمن اخرینو تنگواما ابراهیم علی صلی اللہ علیہ وسلم و فرمایل علا تاوکلون علا تاوکلون تا صورینو کرن د کی اشارات ای خبر اتا چه زمان در ازاد پاری اخرین جما زان دی او تاسو ستم اسم اخبل دا طاقت مطابق و راک راوڑی دی تنگی نخا بعضی علاقوں کی اوپراک بخام خواه کئی کنک اینو دست درماندی کئی او سمدی بیزت کئی چه خام خواه بخوری تردی چوڑتای باو کی خام دا خلاف شرک کار دی ملما تنگوامان یوزل دوزر ورطاو ہیں چه او خورو بس نور تنگواما پختانا پدی مرض کی زیات توب ملما تنگي تنگي تنگي اخردا چې ملما غو طرف یا پری ابراهيم عليه السلام ورته فرمای الا تاكلون تاسون نه خوراي سره ما دبدای چې ملما نه راغلي دي نو فورن خوراک تیار کړ لا د سورتي حوت کې الله فرمای فمالا بسان جا بيج جن حنيز اشاره شوی نه او چې فورن راړهخه این زمان دم دایا چه تکلفات مگوان اخفل ده طاقت مطابق کار کهوان هاں که طاقت دیوینو که تکلف تکلف کول دام سوند طریقه دا ده طاقت مطابق اکی ابراهیم علیہ السلام اغولا سخیر ایت که شپکم دم دایا چه اسباب اور لوازمات دا پکور کساتا دانا چه ملمراشی ته بازار تبیاموندی بھائی ابراهيم عليه السلام کو نفرغا اله له کور تعال کور کې اسباب اور لوازمات د من مستیا پاتو او مدب دم دای چې خدمت پخپله کوا بل چا م نه م کو دلته کې کورم فرغا کې زمير راجه د ابراهيم عليه السلام ته خدمت پخپ کی فجاع چې ابراهيم عليه السلام ته زمير راجه دي فقر ربکم زمير ابراهيم عليه السلام ته راجه دي او بیا من مسیح چې وکړه کې د روسو ترګې بو مور کې فقال الا تاكلون مل منصور ناسم دیخا دا ټول آزاد دی ابن کثیر لیکن فاعجس منهم في فام قالوا لا تخف ما شرواهم غلاما لیم ابراهيم عليه السلام خراکه خیدین او د خوراک وخو دیم او داو لا سنا خوراک د نن نږدې کی او خوراکم اومده خوراک دی او بودا بودا تیار کړي و ابن کسير لیکین انبيال وی خلق دی خان کومل ما په داس عمر کې عمر راشي چې خدمت اګران وی بیا هم انبيا خدمت کی خان زکه <زق> دی وخت رات ابراهيم عليه السلام عمر 100 کال دي اده هدايثه اره عمر چې دلته نن 90 سال دي په دي عمر کوم ګورہ تمه ما خدمت کی ابراهيم <تصفيق> عليه السلام چې قتل چداه لا سونه قرات نن از دي کې ګمان یو کو چې دا کوان د اغلی ځان مګ حرامه نه بچی دا گاون نے خورا کو او بیام حملہ پیو کی فعو جسا من محسوس کرا پزرگی دا گو پو جا ابراہیم علیہ السلام خیفتن یرام دلیل دے پدے خبرہ چی ما تحت الاسباب یردل دا شرک نرے خوا داو دا انسان فطرت تے سوک تیری نیری گی سوک مار لڑم نیری گی سوک دا زلزلی نیری دا انسان فطرت ته خوف راتل کله ما تحفظ الاسباب کله ما فوق الاسباب دا خیفتن چینه دا نفی دولهیت کې د ابراهیم علی السلام نه چې الہ نو خان په الہ م نه را نه قالو لا تخف دله کی فرمایې پر فاو جسمنه مخیفام برځے کہ الله فرمای ان نا منکو مجلون ابراہیم علیہ السلام وزاحت وکه چې مونږه تاسو نه یریدون کیو فرشتو وملاتخف دمو چې فرشتي عالم غیب دین چې ابراہیم علیہ السلام کومیره پټکړی و ګور فرشتي باغي خبردار شوی نه پټکړی نو بلکې وزاحت یې کړو ان منکو مجلون ورتوی فرمائی اللہ تقف یلیگ اما مونگ دو بر بادے دا پایر نو راگلی بلکہ مونگ ستا دا عبادے دا پایر راگلی مونگ ستاکور را عبادو عمر کی تا خدمت کیم مونگ والو چتا لزیر در قدس وی چستاز بیر بیا خدمت کی و بشرو بغلام علیم زیر ایور که ابراہیم علی صلات و سلام تا بغلام بولدن علیم فی سغریحین دا سی ولد چې بچپن نه الله غل په ورکلی و دلته نو معنا زستخه چې سوپتي زکه ایبراهيم علی السلام ته ضمان دی یا اسحاق علی السلام د دوی اسماعیل علی السلام نه نو قران چې القران یفسرو بعضه بعضه قران یوځه کې ابهام ویني بل څه کې هغه تفسير الله کوي تاسو ګورئ سورته هود سورته هود آيت نمبر 73 آيت نمبر 70 نا ګورئ فلم را ايديهم لا تسري لهنا كرهم موجس منهم خيفا کلاچ <قلعجي> ابراهیم علیہ السلام داغولا سنو گتل جن رسیدن خوراکتا ناشنائیو گنن او بزرکی یر راغنا قالو لا تخف اننا ورسلنا الى قومیلوت ومراتو قائمتن فضحیقت فبشرناها بیسحاق بی بی و لالواد خدمت دا پاری فضحیقت مرات لیکن اعتراض واردی کی چې څنګه خندا کی زیره نه ده ملاوه خندا کی بعض علماء کی چې فبشرنا مقدم حود آیت نمر اکتر دول بی تقدیم تاخیر دی ښا سورۃ یحیود ایت نمبر 71 دولسه م صفاره ده بعضی تقدم او تاخير دی امرات قایمۃ فبشرنا باسحاق فزئکت موږ لزر ورکد اسحاق نو مشکیشوا بشاره شو په بشارت او باز علماء لیکي چې فزاحت زهک مانه د حيز ده ځکه زهک کی مانه د کلاوالیدن سوجي خنداكين او خو کلاويږي نه مداخله ګورشه او عمر رسول الله تن زدهو مده دي بن شهو حز ختم شهو زهکت فحازت نو آساری محسوس کرو دے حیز آگین ہم پتاو دا چې اوس ماں کی صلاحیت پیدا شدو بچین در اولو لو فبشرنا بے اسحاق مونگو لزیر ورکو پے اسحاق زبی سرم ومی ورا اسحاق یاقوب او رسو دے اسحاق علیہ السلام نا دنسی زیر مونگو چھ یاقوب السلام بئی اولت یا ویلت آلی دوانا عجوزو و هزا بغلی شیخا شیخا تعجب که عادت داده چکو دی عمر کبچی نکی که زبا بچی را لما زبا بودائیم او زما خوابان چیده شیخا دیم بوداده دی انہا هزا لشه ان عجیب دا خوکار دیم ناشنا من حیث العادت خان نو علت کی صفت ذکر کرده سوره الذاريات کی حضرت دکید ننم واغستن متراز وری دگی کی التے صفت و ذکر کا نم و تا جواب دا دل تے ننم و لے جواب دے چ دل تکی خوشخبری چون گپلار تدا وبشرو ہو اوال دکی خوشخبری مور تا فبشرنا ہاں نو مور چون اگر تصریح ته محتاجایم چې خو وضاحت وشي دالته کې الله خو وضاحت کو نومي او بیا دا ګټ جونم خوشخبری ورکړه چې دی به جون دی پاتې کیږي دی به ذبیح او بیا به دنه بچي کیږي یاکوب ردی نصيخ خوشخبری ومرکله نو مور تصریح ته مختاجی او بیا د بچي په نوم باندې مور خوشاليږي پدګو جالته کې تسریح وشو او نو می او دلته چې پلار ته خوشحبر ده وبشر وو ابراهيم عليه السلام ته خوشحبر ده نه پهلار چدين نو د بچي په نوم نه خوشاليږي بلکې د بچي په کمال خوشاليږي او بیا د بچي په کمالادو کې لوی کمال لا چې عالم وي خان دیو جناب غلامن عالم وي خان انسانی صفاتو کې بهترين صفات چې د انه غاې علم دي فاقبلت امراتو في سرته فسجد وجهها وقال ذاجور منقيم مخامخ شبابي بي داغم سارا مراده دا ام اسحاق في سرته في مجلس الملائكه قيم فسجد نوتس ورک وجهها خپل مخلام تعجب کې وقالت عجوزن اقیم انا عجوزن زخو بلائی ما عقیم شن ریما بے برکت ہے نا نایزم بچی راڑم لگ سورت شورا کہ اللہ فرمائی وَيَجَعْلُ مَنْ يَشَعْوَا قِيْمَان دا خدا خو خدا چی سوک شن پیدا کی اللہ والا بچی نوار گئی نوم قالو کذالک القيمون چه ده فعل وزن ده خام ته د شو کوله چې حکیمتون ویل بگارو زګا مؤنث ده حکیم فعل وزن ده پدې کې مذکر اور مؤنث برابر قالو قال وی قالو کذالک فرشتو ویدغسدام قال ربك سرب و انه هو العلیم انه هو الحکیم العلیم داما قولا یا دا قالا دا یا دا قالو دا بیشکا گئی حکمتن والده پوام قالا فما خطبکم ایوها المرسلون قالو انہا ارسل لائی لا قوم مجرمین ابراہیم علیہ السلام تپوسو کن چستاسو سو لویکار دی ایرالی گرشو فرشتون زکا کا دای دا دائی تاسو زمان دو بچی زیر ارار لغن دیل اخیو فرشتہ کافیو دا دومر جماعت والی راغ لیے او دویم دا چې ساتو شکل صورتون بدل لے کیفیتون بدل کر لے په رکانو بشکل گراغ لیے قالو ندووی انہا ارسلنا یقینا منگا لے قوم مجرمانو تا آن قوم دلوت الاسلام مراد دیں شرک جرمو اغلام بازی داو جرمو ملمانت تمغول دادا وجرمو شراب سکلیمان نراله زاتون جرمونو دا بو لنور سلا د دپاراج راو یو ګمون پاګومان حجاره تن غټې منته نن د خټې دا سي غټې چې د خټې او کلکواله بغیر هغه نه بلدا مسومتن پداسه حال کې چی نشاندارې وي په هرې ګټي باندې بعد مجرم نوم لیکلي هغه بلګي او حکم زنه برازي ان ربک استاد رب دو طرف نمبر رازي شان لا پاري دین المسرفين للمشركين ابن عباس فرمایي چې مسرفين نو مراد مشرکین او ته تعبیر بدل کهم ما کېرته مجرمانو ویليم او څیر ته مسرفان وي فاخرجنا من كانبيا ابراهيم عليه السلام فرمائل چېอัลصکی خلوت علی السلام دی لکه سوره یوهدایت نمبر 74 کې الله فرمای فلما ذهب ان ابراهيم رحه یجادیرنا فی قوم لوث ای بیت اخر الاذابی نام چې ابراهيم علی السلام فلیمو منیب او الله دو کوم په تباہی خوشاله نه مخسین دا چل با دی کی نو تنه سلامشته اگے مورتواز نصیتو کی ثوبو وباسي عذاب نه وبچی الله ورتو فرمای نه ا ریزن ابراهیم ابراہیم تدی خبر نه مخواڑوا دا خو فیصله شوه دا جودو تبا کی او چکن مومنان دی ناغه به تمو گباسو الله فرمای نه فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين نو اخلمون گا گا چوبائے کے مومنانوں مین المؤمنین داد فما وجدنا فيها <تصفيق> غير بيت من المسلمين بیان منتم گپا قرہ دلوت نے سلام کے مصیبات یو کورن لئ کلو من المسلمين د مسلمانانوں لازم مجرمین مقابلا فریشتو ډیر ډونډو لگاو ډیر تحقیق وکړو په پوره سدوم خار کیم سدوم خار تقریبا 6 لاکھ آبادی و عارف لکه مفتی شفیر ایما الله په هغه لاکھ آبادی کې چې نه صرف یو کور د مسلمانانو اعتراض وريديږي چې مخ کې ورته مؤمنان وي بیا ورپسې ورته مسلمانو وي من المسلمين ضحو امام سے مانند دلیل دیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل ایمان نہیں اسلام نہیں اور اسلام نہیں سب ایمان اسلام ایمان نہ دیں اور ایمان اسلام نہ دیں اب اس اللہ نے قاف آیات نہ قرہ مانتاوتے یہ کہ قال العرب وامن سورت القافنا سورت حجرات تیغالبا قال تن اعراب وامنا قلنا لم تؤمن ولكن قلوا اسلمنا هغه ایمان دا ورې دي الله دا غون نه ایمان کې او اسلام ولې ثابتې غالمې کیچې اسلام ایمان نه دی اسلام ایمان اسلام نه دی امام صاحب داګه نه اسلام کې چې ایمان او اسلام په درمیان کې نسبت د تباين دی لکه حیوان شجر ندی او شجر حیوان ندی دا ایمان اسلام ندی او اسلام ایمان ندی مال تماته او ستوی ليو چې ایمان ده اسلام او د ایمان په درمیان کې کی چه فرق کین یا په اعتبار د وجود کین یا په اعتبار د مفهوم کیخ نو په اعتبار د وجود کې دنو په اعتبار د مفروم تبایون دے اسلام اور ایمان با درمیان کې اگر قالت العرب و آمننا قل لم تومنو ولیکن قول اسلم ایمان سے بس تلال کی او پیتبار د وجود چی دے انو دے په پا درمیان کے عام خاص من وجه نسبت تے لکہ اللہ دلدہ کی فرمائی من المؤمنین من المسلمین داد دا عام خاص من وجه نسبت تے لہذا مؤمنان وہ پیتبار دو باطن مسلمانانو په اعتبار د ظاهر وترقنا فیها آیه للذین یخافون العذاب اللیم او پری خدامون پاو کې نخاده عبرت بردا کسانو چیرې کې د عذاب دردناک نه او فی موسی دیمن منلا ذکر کې به توری تخویف فرعونیان او نه خوا په ادم السلام کې کله چې ولې السلام فرعون ته بسلطان مبین په غلبې کارام سلطان مراد غلبدا یا سلطان مراد حجت ته یا معجزیدی فتوللا بربنیه وکانه صاحر نو مجنون مخوالو فرعون بربنیه ما سرد طاقت خپلن یا په سبب په سبب د طاقت خپل نو دا ول لا ده عملی انکار شو وقان سایرنو مجنون دا قولی انکار وقانا فرعون میچ د جادوګر ده او مجنون بل مجنون بلکې مجنون دې فخذنا و جنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم هو زمې پرون تراجه ده خان اختانوار تا پیران وی دا دلیل دی په خبرات چه پیران غرق شره دیخوا دا رد دی پاکسانو باین چه کم کسان دی پیران دترو نزامن دی او کتابونی لیکل دی پره باین چه نه دی غرق شره و اما پیران فقط آمنا مزهری دا قول ذکر که سورتی یونس کی او بیا آخر کې لفظ دو قلتو را فرماي هاذال قول خبيث دا قول خبيث او دا الفاظ امام راضي رحم الله تفسير کبير کې هم لکي چا هاذال قول خبيث بل باطلن دا قول خبيث دي بل کې باطل دي زکار د قران د فرعون دا دجل نडकته تدهريت نडकته فرعون سورۃ النازيات روان ده کنه انا ربكم الا لا فاخذناه الله <اللعای> يوني ومندغ فرعون وجنوده ولحقر داغه فنبذناهم بياوغرزل من سرد نفردنا في اليم بمندر كيو هو مليم او حالدا چزانې ملامت کهو ایمان قبول نشوهم دي ویرام ان انه لا اله الا الذي امنت به من المسلمين سوره يونس ویژه مسلمانانو او ایمان چرادي نو دا دا مجبوره ایمان دے خم اختیاری ایمان نو او بیا سوئی آمن تو باللزی آمنت بی بنو اسرائیل دانبوی چیزما ایمان دے پا اللہ باندی بلکی پاک ازاد منی ایمان دے چی ایمان لاور دے پاکا منی بنی اسرائیلو مدنبی داو زنب په جنما بدلائیلو بني اسرائیل په جندل دا وو پہچان د ایمان ته بارې کافی دی دا د دې ريكي تقلید و ایمان راولو لیکن د ایمان راولو کې و تقلید نه چلیږي دا هو اصلي دا ده دا بنومې چیز الله په جنم پدی چې امام سے پیجنی پدې نه بچي معرفت بقید علم فروعي مسائل او کې او مسرته طرح لاغر شي دلیل راتنه ده معلومون او تدای چې دلیل امام سره مطالعه موندې خبث ځاګه پر روانه زمما پاګه باندې تسلی ده دا فروہی مسایل کې د ګنجائش ته ده دا باور خو کې ګنجائش ته چې درجه د اجتهاد ته نه رسیدلې ری ایمان تقلید وک نه هغه پر سزا بس یا هغه سوي دی هغه باندې اعتماد وک هغه زمونږ امام سره باندې اعتماد دې پوره اعتماد دې اگر چې زموږ مطالعهشته الحمدلله اړ علم کړه دي په قران او حديث نو مخبردار یو په لیک نه خپل علم باندې زموږ دومره هینا نشته دي سمه د امام څخه تقلید باندې زموږ ایمان اتمه ده آیات باندې اعتراض وريديږي هغه دا چې فرعون الله سمندر تغورځول یو انبیاء کیو نبی دی اگتا یونس علیہ السلام وی لے کی گے اگوں اللہ سمندر تے ندی ورزولے اگر تو سزا شو وی دکنا اسنگ اللہ گ سنگ فیرون تے ملاو شو کشام دے اعتراض السلام بندول چوں امتحان دے وفی عادین درسنا علیہم الرحلاقین درمنمونم اونها فاضیانو کی خلاچ راو دے غلامن پابوبن حواب برکتا اقیم بے برکتا ہوا چاگے تشنہ ہوا وی لے کی جباران بکنی ما تزرمین شینات تاری الا جانتھو کرمیم نوب پر فیشم او به اگر زوخه هرشه پشان د اډو کی ذره ذره ام او سموده سلو او په سمودیا نو کی کلاچو مه نش لاو تا فیدا واخله تریا پوریم صالح علی السلام ورته یی درې راځي فیدا واخلی بس او په دې درې ورزو کی بتا سو آثار د عذاب محسوس کړي او لنبا ستا سو مخون زیر شي بیاو په دوی مې ساسو تاسو ما خو نه سره شي په درې مرزي باندې د ټکټور شي. مداګه سې شوخه فأتوا عن امر ربهم نافرمانی وکړو د حکم د رب خپل نوونی ول سختې چې وي وهم انزور نو حال د چلو قتل فمستطاعو گه طاقت نو من قیام د پاسلو او نو دو منتصرین بدلاغ استنکی او قوم د نو علی من قبلو سمودیانونا دا عادیانونا دا فرحانیانونا دا لوت علیہ السلام دا قوم نمخ کے تیر شوئے ابراہیم علیہ السلام دا اممخ کے کھا دونیم ذرہ کالا مخ کے کال تیر شوئے نوح علیہ السلام معارف کیلئے کی دو سال مخ کے تیر شوئے سور کبوت په تفسیل کې کی, کی. اندہ پین زمانا منشوہ اوقام دا نوح علیہ السلام من قبلو لیر پخا دیر پخا انهم كانوا قومًا فاسقين اهو پرانا فرمانو والسماء بنيناها بأيد وإننا لمسيون درې دلې عقلي الله ذکر کین والسماء اسمان بنيناها الله یې پیدا کړې ده بنيناها الله یې پیدا کړې ده خو معلومیږي چې خدای اندېری دی زکه بنینا جمع وکړم امام راضي الله علیه و آله فرمایي الجمع يدل علی التعظیمین دا جمع د تعظیم د دا اعداد کثرت نه ده بعیدن په خپل طاقت سره نسبت دیت الله ته دا د متشابهاتونه وینم تعبیر kawandam چې دا غو مناسب تعبیر کی فرمایي چې یت نه مراد طاقت ته بَعِيدًا فَأَخْبَلْنَا سُنُ وَإِنَّا لَمُسْتَوْنُ وَيَكِنَنَّ مُنْغَفَرُ آخِرَةً وَسُنْكِهِ او پر رزق کې ولارض فرشنا فنعمل ماحدول در دلیل ازم که غړولې د مونږه خسته غړون کې مونږ دز مګې همن کله شې دلیل او هر شی مون پیدا کړي زوجې نه جوړه جوړه هر شی مون جوړه جوړه پیدا کړي ماندا چې اسمانه زموږه جوړه جوړه دي کنه یو بره دی یو بل کته جوړه جوړه شو دګرنګې خوا وبد موږ پیدا کړی وین دم جوړه جوړه دي یو غار ته خړ دی بلې ارتہ بعد تور او پن تور پیدا کړی جوړه جوړه یو غار ته تور شه دی بلې ارتہ سپین شپار از موږ پیدا کړی جوړه جوړه یو غار ته شپدنه برې ارتہ رستان ا دهرنې انسانانو اوکیوم نر او ماده مخلوات د نر نرو ماده هر شیر لا فرمای چې مونږ جوړه جوړه پیدا کړی دی عالی جااه جوړه جوړ ديون لا لکوم تذ کون دی دپه چې تا سنسیت قبول کې چې لازهو جتله دا هر شي جوړهلی ککن الله جوړی تن نه مختاج الله بغیر د جوړی دی فافروا الی الله انلکم منه نذیر مبین مساله د توحید الله ذکر کې د آیاتونو کې هر کله چې قیامت راتلونکي دایم اکه مخنی باب کې الله فرمایي تېس آیاتونو کې علاج څه علاج د فافروا الی الله او تختې لګایو تند منځري نه تختې ازان د امانځه تبوځي نو توخ به الله طرف تام الله کم ذکرین مضاف حذف دی خان ففروا الکتاب الله الله کتاب طرف تو تخت او بعض ظالم علی کی چی ففروا ال الله ففروا من الله ال الله ففروا من الله ال الله من معصیت الله لا طاعت الله دا الله دماسیت نه تښتاین او دا الله اطاعت طرف تلل شي نیدا مطلب نه رچم دل تک اله راغل نه ننو الله چې ته یو دې کې دې چې زه کمز نه تښتم نو الله کې الله نشتی دا الله هر ځای کې موجود دی دیو جنا مفسرین معنا کې ففروا من الله اي الى الله ففروا من الله الى الله ففيرو من معصيه الله الا طاعت الله يقينا زمتاز دا بار داغت طرف نا هر درکو ان ولا احکار او لا ته جنو ما الله الهناخر کو صلات تعبير بدلهي کا ما کويلو چې ففيرو الالهن کوس وی ولاته ما الله تحقيق الدادي چې الله سره شریک مګنا او مگنا سرد اللہ نحق دار دبندگئی بل یقین نظیم تاثد فائر نظیر مبین کذالک ما آت الذین من قبلهم الرسول اللہ قال ساہر نوم جنہون زجر دے پہ انکار در رسول الله فرمائی دا غشان تین نراتان کسان تین شد دونہ پو خاتر شدی من رسول انسوک رسول اللاقان لمگر او بو و ساحر هو ساحر جادوگر دی یا لیوانه دی اتوا سو بهی بلهم قوم طغون آیا د وصیت کړه دی یوبلتن چې دا ټول دغه وای چې دی ساحر دی دی مجنون دی الله فرمای نه اوس یتنه دی بلکې دا قوم دی قوم دی سرکشان بلهم قوم طغون بلکه قوم دې سرکشه فتولن فمانتبملوم تولفېلې فعل یمر انتې فایللې زمو نه بي مخواله ودونم هر کنا چې تا ما خوالو نو فمانتبملوم نیت ملامت اکل شي وې څه ملامت یا باندې کې بدی مخړولو کې زکاتات د الله دین نو رکاوٹ د قوم په طرف نه ایستا طرف نو رکاوډ نشته زه زکه نه پاین نذکراتن فال مؤمنین نسیت د عبادت کوان یقینا نسیت نفر کې مؤمنانو ته مخاطه الجنه ولین سیل لا یابذون هلته دما قبلې نسیت زکه کوان او بیا خاص کر نسیت د عبادت زکات جنات او د انسانانو د پیدائش مقصد چې دین واغ عبادت دي د عبادت د موخه بل شو او یم دا بیان د ذکر دی نصیحت کوا نو سان نصیحت بسین نصیت نصیحت دای چې خلقو تبوی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې د جنناتو د انسانانو پیدائش اصل مقصد چې دین واغ عبادت دي ایا ته کریمه د مشکلات قران نه او ظاهرا په دې آیات دو اعتراضو اعتراضونه ورودیږي اول اعتراض دا چې هر کله د الله اراده د عبادت ته الله اراده د عبادت نه د خلاف او عقلا ناممکنه ده دا. دا خود متذله او مذهب دي حالا که مونږ ګورو ډیر انسانانو او ډیر جنات چې د الله عبادت نه کوي ابو جہل الله پیدا کړ او خپل عبادت دپاره نو هغه عبادتونکه هر کنا چې ابو جہل عبادتونکه نه دا خدای الله د اراده خلاف خبره وشو کنه او حال دا ده چې د الله د ارادی خصوص مخالفت نشي کولی یا وېش کال دا پوښه ايش اشکال باندې دو مشکال دا چې د الله فرماي وما ما خلقټل جنورین څخه الا دی عبادن چې د جناتو او د انسانانو د پیدائش اصل مقصد عبادت ته او الله حصر سره وایي دا چې عبادت د دوی په تخلیک کې منحصر کی او حال دا چې انسانانو او جناتو د عبادت نه علاوه نورم دل کارونه کوي دنیا کی منگورو کنا تجارت کې کاروبار کئی زمیدارہ کئی یو کار کئی بل کار کئی لا نور کارو نور عمل چې دام د دا حصر نه خلاف خبره ادا په پا دیئے آیت کریم ماں نے پا دیئے دو ترکو سر اشکال لکھا درمانی اشکال جوابات تاستو کن یو جواب خدا ہے چھن زی عبادت دین لکه عبادت نا مراد لوګه وی عبادت ته خاصه چاګه ته عاجزی ولې کی اواجزی پار چاګه موجود ده ابو جهان کوم موجود وا فرعون کوم موجود وکه اواجزی دار اچي الله تا مختار جو کنه پیدائش کي الله پیدا کړ بیا کتو کې الله تا مختار جو اوردو کې الله تا مختار جو اللہ والاسترگی ورکی اللہ والاگونا ورکلو لیا عبدون نا مراد عاجزی دخن یو جو جواب دا دی آدویم جواب دا ہے چه عبادت نا مراد شریعی عبادت تی اور مراد دا دینا چه دے مسلمانان دی پدگا بنیاد کستاسو خیال ہوئی الجن من یری داخل کرده دی والعنس منی من یری داخل کرده دی علی فلام یهددی جنات نو ماګه جنات مراد دی چاګه مسلمانان دي انسانان نو ماګه انسانان مراد دی چاګه مسلمانان دی. بیا ځه بو او دغه یاران ته وته او عبادت زګنه ده کړه چې الله او عبادت دنو پیدا کړي او الله جهنم ده پیدا کړي دریم جواب ده چې عبادت نو مراد فطری عبادت ته او فطری عبادت ستو لے کی صلاحیت ورکول دے عبادت او صلاحیت دے عبادت اللہ پہل انسان کے پیدا کڑے دے کاغا ابو جہل دے کاغا ابوکر صدیق دے رضی اللہ عنہو کاغا فرعان دے و کاغا موسیٰ علیہ السلام دے صلاحیت دے عبادت مراد دے فطری صلاحیت او مسلمان دا چې عبادت به تقسیم کو چې عبادت په دو قسم دی یوه قسم عبادت هغه دی چې هغه د شوق عبادت دی خو په شوق سره یوته عبادت کین نو شوق سره عبادت چې کین هغه مسلمانان کین ادم قسم عبادت ته چاغه د مجبوره عبادت ته خام داسه عبادت بیا فرعونم کړو کنا اخر کې کلمه وینا او ابو جہلم اخر کې مجبور شو کنه د تورې لاندې راغې او پننم جواب ده چې بیا بده نمرات اقرار ده وما خلقت الجن و ان سے الا لیابودون چې اقرار وکي انسانان او جنات چې دوی عبادت د پاره پیدا دي او بل جواب د امام مجاهد فرمایي لي يعبدون من لي يعرفون دي انسانانو ته پیریانو د پیدائش اصل مقصد دا چې دوه اللهو بيجنې معرفت اللهو کي او یاداس هواي چې ارادات تشريعي تکويني ندال بلکې الله اختیار ورکړي همن شاء فؤمن شاء ایمان داري او کفر کوي او دویم اعتراض یو جواب کومه عقدو منن اگر اعتراضو چار کله انسانان او جنات خالص عبادت د پاري نور عمل ولې کوي بیا حزر <خصر> نو خدا خبرسته به ديږي چې دو به صرف مسکهي روژه او زکات عبادت وکي دا الله نور کارونه باندې کوي نه به دوی کېږي نه بخارات کې نه بس کاک کوي زګه حزر ما نه خدا ګره جواب ده چې دا, دا, دا تمام کارونه چې دوی کوي موږ چې په خنیت باندې کوي نو دا د عبادت دي خو خوراک کوي پیغمبر په طریقه باندې کوي دوی کېږي د پیغمبر په طریقه ولا رزيم هر کار په سنت طریقو کوي نو هغه عبادت کې شامل شو ما اوريد منهم من رزق او ما اوريدو ان يطعمون الا بما قبل دوما خلق الجن والانس ليعبدون الا ته او يا چې دنو دا دغه بیان دی عبادت د پیدا کړی اي تولاري ز د رزيک نه اهم شي چې د نو غرزک دین په هازه د رزک مواملہ کی پریشانه کېګما د عبادت مواملہ کی پریشان نشه ما وريدو قل مقدر دې دل تکي اوه زمانه بي دي انسانانو ته جنته ما وريدو زنه من هم د دونه من رزق رزق الله رزق واری ترغیب دے انفاق ورگی کنا جواب ده جمی رزق ان رزق زان دا بارے نہ <تصفح> شمال رزق را کرے او یا تمام مخلوقات دا بارے تاں سوں رزق نہ واڑما اھو لزر رزق ورکما تاسے عبادت کرے وما اريد اوزنه علماء یو تیمون ش دماله خرافرکهین ولذلك ان الله الرزاق ذو القوه المتين بیشک الله رزق ورکون کوي خاون د قوت مضبوط دی رزاق سیګه د مبالغه ده خان دغه ډیر صفاتونو ته اشاره ده رزق پیدا کول او بیا مرزوق چې رزق خوړی داغا کی دا رزق دا قبل اولو پیدا کول او پاگمان عالم کی دل چی جوانده دیا و کمر دی زکا چی جوانده نو داغا رزق به پیدا کی گیا گا کمر دی نو داغا رزق بنشو خوا خوان دا طاقت دیمتی دا دو سفتونت رازک بکار دی خوا که سوک دی رزق جبران وانخ لی فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ أوي یقیننا کساند پاری چ ظلم کڑے دے حصہ دا عذاب دا پشان دے حصہ دا عذاب دمل گرو بجلته نبے نه دینہ غاری عذاب پر توبائی ده نہ پردا کسانو چ کفر کڑے دے دوجے دھا غرض نہ چ دوسرے روادہ کی یا قیامت مراد دی اندی آزاد د صورت دې صورت کې الله صفات د متقینو ذکر کړو او دا مؤمنانو د مسلمانانو تذکر الله او کله ایمان راوړی کلو ته سلام او مقصد الله ذکر کوو د انسانانو ته جناتو د پیدائش او دا څنګه بیان ده من منو ده ابراهیم علیہ السلام و آدام ده بسم الله الرحمن الرحیم والطور و کتاب مستور سورت تور مکی سورت ده بین اتفاق مدنی آیتونو بکی نشترین و بیا تمام سورت مخکم ده ناسق منصوب آیتونو بکی نشترین تمام صورت محکم دے. او بیاد دی او بیا دې صورت مخکنی صورت سره ربط بي اوسو جوړو دي اول دا چې مخکنی صورت کې شواهد او شکال دي دې صورت کې به شواهد وسالو دوئم داچ مخکنی صورت کے اللہ فرمائی لئے اِنَّ دِينَ لَوَاكِهَا اُس صورت کے اللہ پر ترقے سر فرمائی اِنَّ آزَابَ رَبِّكَ لَوَاكِهُن غم آیت کی بل ناچ مخکنی اجمالی بشارتنو مخکنو صورتنو سورت کے دی صورت کے اللہ تفسیری بشارتنو اور کے اس خاص کر سوره الرحمن کې بیازيات بشارته نه بلات چې مخکې کوم درايت ذکر نه اپ اعتبار د بقا و دي سورته کې کوم درايل ذکر کیږي نه اپ اعتبار د فنا وي تفسيري صانبي دكين ته دي سورته باي جن منسوخ دي اجماعه مفسرینو ایت نمبر 44 دی ایت نمبر 49 دی بیا داود سورۃ شریفات د قیامت د په ترا کینس را سره سر دلائلنا خلاصہ د سورۃ 49 ایتونو تین د بارہ تعداد دیں و ایک ہزار پانسو تعداد دیں بیا دو بابون د صورت کې اول باب آیت نمبر اٹھائیس بورین انہو خوالبر رحیم دیکھ اول اللہ شواہد ذکر کیم بیاوا تخفیف ی اوخروی پهو توریقوم بیاوا بشارت ی اوخروی بایانه کی پشپانه سو توریقوم اخر کې ولله مسله توحید ذکر کئ وتوری و کتابم مستورن فی رقمنشورن وال بیت المعمور الله سرور مقامات ذکر کئ او دا سرور غوا مقامات چې دي نو په توری خان یو مقام دی د موسی علی السلام د وਹੀਂ چې ته تور ویل کېږي د وې مقام دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وਹੀਂ چې هغه ته تابۃ امامور ویل بیت الله شریف درې مقام دی د عیسی علیه السلام جاګې تاوه سقې المرغوبې لکيږي زکيسان السلام پاسمانونو کې دي او سر مقام چې دي هغه د يونس عليه السلام دي جاګا دیوال بحر المسجور سمندر ډکړشه چل تمدا الله یو پیغمبر تلې دي او باغه چپو کیچې ده فناذا فی ظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا الله تسبیح ویلی واخم دا د کلاشوې د کلاشوې سمندر دام شاهد دی په دې چې نازاب ربک لواکه وتوری الله ی کسم د زما پتور باندین اسم الجبل کلمه الله موسی چې موسی علی السلام سره الله د خبرې کړې وی او حدیث کې راضي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او څوک ورونه دي چاغه به د جنت وي پای کې هم خود دیم په تور دي او ادرم چې دن وجودي په هار او سللم چې لبناني په هار ابن کسیر لکی چې تورا هغه ته لکی کی چای کې سبزه زیات دی شنواله به کې زیات که شنواله پا بیا تور ندهی رو تور لالا دیر روی مقام ور یو دا چې موسا علیہ السلام تلتنبوت ملاو ده درین دا چې کتاب ملاو دی درین دا چالتا که وصل اللہ خبری کدی دی او درین دا چه دو کوئی د دبنی اسرائیلو دا عذاب دا پرنلاو چت کده او په تاجه بنیاد الله <سؤال> فرمایدا کو هی تور ګوا ده چې ان کلوا ربک ربک الا واقعون تاسو دره عذاب واقع کیدونکي دي او کتاب مستور الله قسم ده په کتاب لیکل شوی کتاب کتابنا مرادیا هغه کتاب ده چې کوم کتاب په کوهیتور کې نازل شوی دی مناسبت یې هغه سره ده چې هغه تو راځي چې تختوک دی لیکلای شو دیم داتې کتاب نه مراد چې دیم جواب یا قسم سره مناسبت چې دغه دامل نامې دي خم رباض العلماء کی چې کتاب نه مراد عمل نامه فیرقم منشور پپانو پا کی داسې پانه منشورن چورې وری بی فرض د قیامت عمل نامي ول بیت الله یا قسم دے پاہا کور با آباد دے پا توافونو آباد دے په عبادتونو آباد دے بیت اللہ مراد دے او دیم قولا ہے مراد دے بیت المعمور نا چلین شپاگم اسمان کی چکم د ملائکو بیت المعمور دے چی دا غین اگیر چاپیرا یومی ام ستر ہزار ملائک چلین توافکین لا یعودون ایلیہ ابدا بیا داو نمبر نه راضي خاطر قیامت ته پوری درم کولای چې ول بیت المامور نه مراد هر کور چې آباد دیم چی مور دی چې مور اولاد دی پکې او بچی دی دا آباد کور دی الله یې پدی و فن راضي وصف المرفوع او چت او چت چې اوچت دی الله یې پدی قسم دی مندا چې محفوظ دی والبحر المظور او قسم دې په سمندر باندې چې هغه د کړشه وې ده د ابونان بیا د وور ندته حدیث کې را دي سورۃ تکویر کې حدیث وې د مسلم په حواله ان تحت البحر نار سمندر نه لاندې وور دی ان عذاب ربک لواقعون جواب قسم یقینا عذاب درب تاخا مقا واقع کیدل کے دین مالہو تاكيد جواب قسم نبوم یا گا من دافن سوک من قوم کے یوم تمور السماو موران یا کا نہ چوبچور لیا اسمان پچور لیدلم پل چور لیدا سے اسمان چورلی وتصیر الجبال سہر روان بو چگرو دو پہچان دوری نطبعي باوي فتا غير راضي لفارة تقذيب كواللزين دا آكسان دي في هم في خوض يلعبون كبه عباس كارون وكيلة بي كي يوم ها باقي راضي ما دو غور دا تا تاپا دي كاولو غور دي كتاسو با دنیا كي تقذيب كوافصيرون حازام اي دا جدو دي دا عذاب یا دا نرانه الرض امن تم ناتم سرون یا توسنے وناین داخل شه د تاسو صبر کئ او ګه صبر نکئ دواړه خبر ابرابر دي په تاسو باندې یا کی نربتلم الهیت شتاو صدا غام او نو چې تاسو دنیا کې کول دا داعمل دامل اتفاقی ده خام کول مراده ماناداج صرف جزا په عمل نه ملابې کی بلکې په کول ملابې کی ان المتقین فی جنات و مقفو تاريكو تخويفو اس بشبالسو تاريكو بشارت تي يكيناً متقان باوي پا جنتونو كي وپا نعمتونو كي خوشال باوي پا غنعمتونو كي ورقی والراب ددو او بذكر دی دو راب ددو عذاب الجقيم دا عذاب دا جهنمنا كلو وشربو خرى اس كاي حنياً پا مالا خيرتام من سمار الجنتي وشربو من انهار الجنتي حنياً بلا دائن ولا اسمن ولا موتن چنبا میده پرسی گی او نا چیده گنا پا کشتین او نا پا کموت شتین او نا ختمی گی بیما کنتم تعملون و تقولون فی الدنیا کول عمل دوارا مراد دیخوا متقین آتا کیا لگا ونکی با بی دوارن علا سرورن و تختونو چه صفکره شوی بوی وزوجناهم همه ملگرتیا که بور کمونگ دی جنتیانو لرابی حوری نعین حوری اغاتو ستر گوالام نو یاخو ملگرتیا مراد در اخصر غلما درغا فرمائی زکاة تزویج بسیلکی بان رازی خوا یو تن چه ایمانکاو که فلان که سران دانوی چه زوجتو بی فلانتی بلکه دائی زوجتو فلانتن دلته کې بارا غري د وځو غنام مراد نه دی بلکې د ملګرتیا حري مراد دي چې توملابېږي اواز علما دي چې نکاح مراد دی خدا بیاګه زوانان وی چې بغیر د عادت د دنیا نورخصت شي ديګه والذين امنوا وتبعتم ذريتهم إيمانا ألحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء أواكسان إيماني رواديه أوتابي داريكلي واددي مشرانو في إيمان ك ذريتهم أولاد بدو چکم نابالگو بإيمان في إيمان با سر الحقناهم ألحقنا بهم يوزي بقوم بشيدي مشرانو سرم چكم بالغة دي الحقنا بهم زرريتهم وما علقناهم من عملهم من شئين او نبك مومون من عملهم دو دعمالنا من شئين سي شئين وما علقناهم من عملهم من درجة العبائي دمشرانو دراجين او لأجل إلحاق ذریته بهم چې दुसरा اولاد جوړې شو دنیا کې هو ترتیب نه ای چې کشران سوخنو مشران ته سن ملاوی کنا کشران او کمرې جوړې کړې وې نامشران او کمرې جوړې کړې و یا کشران واغسته مشران ته صفات نش لیکل داخل دنیا نعمتونه دي جنت کې بداسي نه دي اگر چې دا کشران دی مشرانو سره په نعمتونو کې یو زې شي بیا هم نعمتونو کمی ګینم بلکې زیات پي کُل امر ان بما کسبرهین هر څळे په وی په کسب کسب نه مراد ګنا ده خان رهینن غانام دیو ګریفتار اکه بیا دمورتین هو ها نه چې سکی اگر دنیا کې یوم دیون وی اغا داین حق نورکی ما داین پلاسی داغس شیراشی نوها کبزه کی کنه اخپل حق دو سولیه دا پاری و امددناو بی فاکیعت و رحمی مما اشتخون او زیاد بکومنگ دول رمی بی و لحمی و طیرین او غخا دمارغانو مما دا اغسانا اشتخون چی تو بغواریت نازون فی آکا اصلا لغون فی اولا تاسیم يتنى زعونا يتنى في الجنة عدل دكي نزانا مراد شده پو خشطبه سراد يوب النسي شهر آغستل دوبا يوب النباب پو راخلي كاسل نمراد شراب دي فا دكي شراب لا لغن بفايد خبر ولا تاسيمهون بغنائي التكي ويتوب علي مغلمان لهم او زیرا زیبا پا دو بانی دا خدمت د پاری لهم چې تو دو, دو خادمان بی کھان به بی خوبصورت علاکان دنیا کې خطرد علاکان نا خدمت نشه غسته الزام بدر مندی لگی التکی با خوبصورت علاکان وی کاننهم لعلون گویا چاگو من غلیر دی مقنون محفوظون پتے ساتلے شوی و اقبال باز هم الاباز نیت سالون مخامخ بشی باذ جنت یا او نه با زبان ایتصالون یوبن یوبن بتبوسونه کی یتحدثونا من امر الدنيا دنیا حالات به بیان دا حالو رمانی دا حالو رمانی قالو ندوبو اناکنا قبل فی اهلنا مشفقین یقینا مو مون کو دنیا کې خپل په اهل او عیال کې مشفقین یریدون کی د الله د عذاب نه خائفین من عذاب الله داغيب واسيلا الله موږ جنت راکو فمن الله علينا نو پرزونو که الله موږ باندې مغفرت کولو او کان عذاب سموم او لري کوم نا عذاب دغه مهوان سموم هغه عذاب ته لیکي کیږي داغې تپشويخه او داګه هغه تپش دې ناګه په دې انسان چې کوم مصامات دي پدی کې داخليږي سترګو کې پوزا کې کوګونو کې اور سرمہ خرابیں انا كنا من قبل ندوه انه هو الغر الرحيم مثلا توحید اللہ ذکر کے خدا جنتیاں بویچ یقینن و من, دا دا من دنیا کے کہ موندا اللہ عبادت کرو ندعو ما ند نعبده اویہ ندون مراد چھ دعا د نجات و اختل مون دنیا کی چھ دعا د نجات و اخت چیا اللہ مون د عذاب نہ بچکی زکر این نازاب ربک کانا غراما دا خو چوٹی دا تاوان دے یقیدن آگئے دے احسان کا ان کے رحم کا ان کے ته کربان تا بنعمت ربک ولا مجنون دیم باب د آخر دا صورت تا پوری پنزل زر لفظ دا لفظ دا امر آگا او هر ام سره مستقل جذر الله ورکی کا بیا واخیر کی تکلیف دنیا بیا تسلی وئی زمان نبی نصیحت کا اپ قرآن نہیں تو پنے مدرب ثابیکا ہن ان کا ہن نہ لونے کا ہن وا چا ته لکی کی, کی چا داوت ان مخیب کی زمان بیا گر چ تم مخبر یی دالمغيب خبر ورکاين زکه د بازي مګي ما ته اطلاع ته ملاوګي لکه داوود در دالمغيب نه اخو کاهن وچ داوود دالمغيب کوي ولا مجنون مجنون هغهسته لکه چې هغه به فیدی خبرې کوي زمان ابي ساتو نه خبرې د فیدی نه ډکه دي اگر چې کافرونه ساده خبرې بی‌فایده لګي او تاسو مجنون وئ ام یقولون شاعرن تربص به ريب المنون استفهام زجرنده آیا دوی چې د شاعر دي انتظار کوم پټمانه د حادثې دمر نګوراونې تاسو کاهین وئ به تاسو مجنون وئ به تاسو شاعر وئ زګه شاعر خواه کسته لیکیږي چاغه د ماشوکی په عشق کې لونه شیوي خو صحته اشعار جوړی نه ځان نسلیږي او تعریفونه کوي خپل د ماشوکی په دغه بنیاد سوره شعراتي الله فرمایي الشعرا ويتبعهم الغاوون شعرا پس خون گمراه خلک زي گمراهان زي ازمانه بیس تا تابعدار شیدنه دا خو بیر لوی خلق ده ابو بکر صدیق دی عمر سیف دی عثمان غنی دی دا خو د مقام او د مرتبه والدی انتظار کوم په دمانه د حادثه د مرگ منون په معنا د مقتو ده خان منون په معنا د مقتو مانه چې داسې حادثه چې د ژوندۍ به کټکی مرګ په فراشي چې ارګلا په دم باندې مرګ راغې دا د الله زې یو والد دا, دا خبره به ختم شي مونږ زیات څنګه کې دی یو الله یو دی الله یو دی زه د بتانو مخالفت کئ قول واي زما نبی انتظار کوي تاسو زما د موت زوم انتظار کوي زوم انتظار کوي زوم تاسو راي من المتربسين دی انتظار کوي ګنان زوم انتظار کوم چې بدر برازین زوم انتظار کوم چې قیامت برازين ام تامره محلامهم بیا زم کو امهم قوم طاغون ام آیا حکم کې دو تاخونه ده دو پدې تخ باندین پدې انتظار باندې پدې فتوه باندې امهم قوم طاغون بلکې دای قوم د سرکشان طاغون فی معسیه الله ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون آیه دوی چې محمد دا قران د ځان نه جوړ کړی بلکې دوی ایمان نه راړي فلیاتو به حدیث مسلهم کانوا سوادر کین بلکې راړي دوی به حدیث نه خبره په شان د قران کې چرته یی دوریختنی پدې خبره کې چې دوی تقولهم دا دځ د میدان دی زکاباز کافر وینو سوندلوا مسلمہ مسلمہ انزل اللہ ابن عباس معنی کہ ساقول مسلمہ قال الله زون دسی ویلشم دوہ تا گس دادہ میدان دینو ہے کنا ایوتن وچ ماشل گژہ ٹوپ بولیو ادہ گس دیو دامن میدان دی شل گژہ ٹوپ دا گس دمن کو پاگے معنی گژنوش مارو دبین سم ساده روان نه خم ترنه نه راځي ګوريو تان داسره نه چشلګه د ټوبیو وګورې کنه او مثال د قران قران نشي جوړولې قران د کتاب دی او د دې ځوندې مثال یو تفسیر دی اگې ته تفسیر ال منیر ولیکي واحمد الزهيلي رحمه الله لیکل دی حنبلي مفسر دی حغه فرمایي چې قران جوړ د علیب با تاسا نه وي دغالي با تاسا حروف تهجی دا را یو ځې شوې د دین او قران جوړ شوې دي فصیور بلیخ قران مه شاعرانو تاسو را یو ځې شي دغالي با تاسا را یو ځې کې دین او قران جوړ کړي څه جوړو دي شي بیا په مخه سوې د نوتی خبره کوي تفسیر المنیر سوره بقره په تفسیر کې ویفه فاتو بسوره مم مثله وضعوا شهداکم من دون الله ان کنتم صادقین دا آیه کریمه په تفسیر کې فرمایي چي چي الف با تا سان الله کلام جوړ کړي دي اغه ته کلام الله ولیکي تا تاسو په مسل د کلام الله کلام الله نشه رسول له دغه څنګه انسان د خاور نه جوړ دی تاسو سو د خاور نه انسان نشه جوړولې دگرنگی تاسوالی بات آسانا چی دیم کلام نشه جوڑو دی ام خود حقو آیادو پیدا دی من غیر شایین بغیر دست فیدین نا فیده دوما خلق تل جنوالین سلیال یابودن بازو لما لیکی چی من غیر شایین مراد من غیر خالقین او بازو لما لیکی چی من غیر شایین من غیر د بغیر نه جوړي یا من غير رب ام هم الخالقون يا يدوا پیدا کون کی دی زانون لرا اي يدوا پیدا کړی دي اسمانو نازم کي بللايو قنون بلکي دو يقين لري په قران ماندين اي يدوا سره خزاني درب سادي اي يدوا تصرف کون کي دي پا خزانو کي تقسيم اون کي دي مقرر اون کي دي المسيطرون المسلطون لا ذلك عملهم سلمون يستمعون فيه ايه دوسره پارچنگه دي چه باغي من برتخي جا وغيك دي فليات مستمعهم نراده ودي وقصارنا كون كي بسلطاني مبين دلیل تارا ام له البنات ولكم البنون ايه اللہ دا پارلون دي وطاسو لپارزامن ام تسألهم ايه تقوالد دونا اجر المزدورين فهم من مغرمين مسقلون نو دو دا د تاوان داګه نه درانشي وي دي اغه مزدوري نشی را کوله تالت ترخانې چې در کولې امين دوه ملګری آیا دو سره غیب دی چې دوی لیکي آیا دو باندې کېدان مکر فلذینا گسان چې کفر کړي د همو مکیدون ځاوه مکر به کمزورې کړی شي یا دا هو د مکر مقابله مو کړی شي په جنگي بدر کې او ام یریدون اک کئی دن, كای دن قتل دن دے نبی دے او دگر عذیت ورکول صحابو تا ام لهم الہن غیر اللہ سبحان الله اما یو شرکول مقی آیت کی زجر پہ انکار د رسالتو دے آیت کی زجر دے پہ انکار دے توحید اید دو, دو الہ دے ما سوا دا نام چې دو با دا عذاب نمہ نکی د الله د غبان نه چېالله سره شیک ګړی و او کې من سی سااقتن ی کوو صحاب مررک دام زه د پین کار دې حالت کچرته دوګوروری ټکړان منسممای داسمان نه سا کتن ناازن راکو د شوي یقولو ندووب صحاب دا داسمان ټکړ نه د دا خوور دا مکومون لاندې الان کې دوه اسمان ټوګلو غوښته په صورتي باندې اسلام کې الله فرمایي د دوه مطالبه داواوتس کې ته سما کما اعظم تالنا کسفن فزرهم حتا یلاقو یومهم الذی فيه یساقون تمام زواجر باندې تفریده زمان نبی پریک د دوه تر دې چې دوه مخامخ شیخ په راز سره هغه رس چې دو په کې به هوښشین راز نورو مرادیا د قیامت رسدان یا د بدر رسدان یا ملای یوګ نه ان هم کډه هم شيان اغره چې ګټه بناو ورکی دوله مکر د دوی څه او نه مدد او مدد کې دي شیم ایا کین نه کسان د پاره چې ظلم وکړي عذابن عذاب بی دون ذلك مقید قیامتنا دایا تم دله په عذاب قبر باندې خام ولکن اکثرهم لا علم ولکن اکثر د دوی نه نو بيږي فسد له زمان نبی صبر کوان په سري د رب ستا تا فاینا ک بیا ی عنا یقینا تزمن پنی ګرانه کې وسبه به حمد ربک او تسبیح وای په حمد رب خلق کل چته پاسه او یا کل چته ودریږي د موسکی نوم وسبه به حمد ربک حین تقم او د مزګر په کې ذکر د تسبیح مراد په نماز دماغمو د مسخطن مشو و اې ضار النجوم چې له سار مشو او په وخت د شا غرزولو دستورو کې چې کله ستوري شا وغرځي انشپره روان شو نو سر راغلام نو منه مصطی دینه له سار بیا کام بسم الله الرحمن الرحیم ونجم اذا هوام سوره النجم دې صورت او صورتونه چې موږ یې لیکي لګاوله آیت لفس د نجم راغلی تمام صورت مکیه مدنیاتونه به کې نشته لرم اودوی اتون د دې صورت منسوخ دي آیت نمبر 29 آیت نمبر 39 محقنی صورت کی زواجر کسی رو اس دی صورت کی چدینو پہ اتباد ازوان بانی بدلہ زجرون اور کین این نظن اللہ من الحق کی شئی محقنی صورت کی چدینو وقوی عذاب تذکیر روان دی صورت و بیانی کې سبب دا عذاب. بلات مخکنه صورت ختم کو پہ نجوم ماندی دا صورت شروع کو پنا جب ماندی بیا دا داو د دا صورت چیرې اس باد د رسالت دا با دا با اور د شرک بکین دا غنغه نه فلسفات فہریبوم کئ او خصوصیات د دې صورت امام قرطبی رای مولادی ابن سود روایت نکل گئی چه دادم بنی صورت تی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دادی صورت اعلان کڑی فاپ مکہ کی اول دادم بنی صورت دی چه دی کی آیات دی سجدی نازل شویدی د صورت اخلاص نرسته نازل شهده تئیس نمبر صورت ته بیا خلاصه د صورت صورت کې تره رو کو گانه دی باس اٹھایتو ندین تین سو تعداد ده او ایک هزار چار تعداد ده بیا صورت مشتمل دی په دو بابونو اول باب آیت نمبر اٹھائیس پوری دیم دو این باب تر آخر د صورت دو پوری والنجمی زا حوام اللہ یقسم دی زمان پا سطوری باندیم بعض علماء لکی چی جنسی نجم مراد دیم هر سطور مراد دی چی پا کم طرف باندیم او بعد وی جنظم نہ مراد شعرا نجم دی یا شعرا نجم کو انه و رب الشعران دغه صورت ایت نمبر 49 کې الله ورته شعرا وی دي درم کولای جنظم نہ مراد محمد رسول الله دے اذا هو نظر من السماء ليله المعراج زکا گم نازل تو را کو زيدو په شفه د معراج استورو طرفنا صلیم کولای چې نن دمراد قران دی یا انه نزله من السماء الله قسم دې زموږ استوري باندې هوا کله چې راکوشي د خپل زینان دین اذا هوا پوند نزله یا هوا پوند غابا ړای بيدل یا حواف معنی د طلعم یا اذا حواف منده رمان کی ویشتل کی شیطانان ولی ما از وال صاحبكم وما غوا وما ينتفون الهوایل هو الا وحي يوهان درې جوابونه د قسم دی نده به لار شوه ملګری استاسو ساهيبو کوم وی خان رسول کوم و نه دا چستا تاسو ملګری او اجنبی نه دی تاسو باندې څنګه اشتبار راځي د اوجا ته وو صبرې تاسو دتاس صادق اوس ناسا بتا صفته ولګول چې ګمرا هدي و وما غوا نه تجاوز کړ د حدن ما زل نسواحكم في القول وما غوافي العمل وما ينتقد خبرنه کېانن هوا د خواهش انه الا رحيم يحان و زمين راځي د نوک د پیغمبر ته کلام د پیغمبر ته نه ده دا کلام د پیغمبر مگر و دا چې ته و هي کې نوام قرطبی رحمه الله فرمایي چې بازي علماء اسلام کړي دي صلواتنا چې اجتهاد پیغمبر لجائز نه دي په حوادثو کې په مسائلو کې ځکه اجتهاد واغوکه چې هغه توه هند راضي مجتهد اجتهاد کوي لیکن جمهور علماء لیکي چې پیغمبر اجتهاد کول شيخم زمون دا حنا کوم دا غم ازب دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه پاره اجتهاد جائز دي او کله هم وینم پدیر مقامات او کې کله دين اګه منافقین وله نبي کریم صلی الله علیه وسلم اجازه ورک نو هغه اجتهاد کی چون کی خدای هوا دیو جن الله مشفقان اعتاب راو له غفر الله انک لما زين او مسالې د عبد الله بن مکتوم چې صورت اپسنه نازل شوه هغه کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجتهاد کړو کنه مشفقانه ایتاب راغی اپس تولا ان جاء العلماء او سورته تحریم چې نازل شوه یا نبی النبی ولما تحرم دام په خطای کې نازل شوه ده خان چې اجتهاد کې خطای و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله اسابت راوله نو مشتہیت چې اجتهاد کوي نو کله خطا کويږي او کله کامیاب شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اجتهاد کوي تمام علما لیکي چې خدای ممکن ده ولیکن اصلاح په ذریعه دوی کوي په خلاف دو نور مجتهدینو چې دا هو اصلاح دوی په ذریعه کوي مسا اوقات دا سیوی چې او مشتہد اجتهادو کوي او هغه اجتهاد باندې چې د امت شل کالا فنځیش کالا او دیرش کانه عملو کوي او بیا دروستونو مشتہدینو اگې د توجوه پیدا شي او د دین نمونی بیا امام شامی رحم الله ذکر کړی دی په شمیکی او دا کتاب دی شرح اقود رسول مفتی رسول مفتی هم اگلی کلی دی او بیا پاگی ماں نچی دا شرح اقود اغم امام شامیر عماللہ عمال لکلی دا پایی کم بیا پا اشعارو کی علام شامیر عماللہ عمال اشعاری کی چیو مشتہد اجتحادو کیو خطایشی پاکی او داغش شاگردان چی دی نو پاگی ماں نیاملو کی بیا داغو شاگردان سچی داود شاگردان او شاگردان دا پورته شو اجتهاد تم د خطاې نسبته کیخه په لمرشت نه تاسو نه دی اگر چلته کې خطائی ممکن ده لیکن با خطاې به عمل نه ممکن نه ځګه په ذریعه ته وخی فوري عتاب راځه حسابت کی او بیا علماء وهی تقسیمات وهی بدله کېسمه ده یو کی سموهی آګه د چ الفاظ من الله وی من الله وی داوهی هم سره موجود د قران په شکل کې کی سموهی آګه د چ معنا من الله او الفاظ له من رسول الله وی دا کی سموهی هم سره موجود د احادیث په شکل کې دریم کی سموهی دا چې قاعده نازل شي یو قانون نازل شي بیا با اغه قاعده او قانون کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجتهاد کی خ علم هو شدی ذن قوا تعلیم کړل د تام صح قوت والے جبرائيل مرادي ذو مرتن چې حسن والے دې یا ذو مرتن و ذو قوتن طاقت والے دې حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تحل سمقتو زومره سوجن تاقطر دغه صدقوالی ورکی چې کوم غریب دې محتاج دې مزدوری نشی کولای غلا ورکه وہو بالافق العالم او حال دا چې وو جبرائیل علیہ الصلات والسلام پوښتته غاړه باندې العالم یا خمراد د دینه لرهتون میاج دی او کو فکلله نه مراې دتون منمنته دی چلته جببرایل لدللی او یا اب مقام مراد دی سمدنا بیا خز دی شو س مدنا بیا نز دی شو فتهدلله نوخ نزد شو دومره نزې شو جبیل فکانه قا به کو سیاود نه شو په مقدار د دو پاټو دلیندو بلکه زیاد داغینه دلیندی چې کوم دوه پارٹی هغه مخ طرف دیو بول نه لري کنه او سنتن اف چې دی هغه پټیو بل تنز دی بالکل دماند استاد او شاګر یو بل تخنیس دیشن استاد جبرایل شاګر نبی کریم صلی الله وسلم دی فأوحى نو وحی او جبرایل لاب عبد بندد الله تما هغه وحی چورته کولا علماء لیکی چیم دم علمو شدید القواع آیت نمبر پانچ نو آخنا نمبر اٹھارا پوریم دا تمام حالات د جبرائیل علیہ السلام دی دی مقصد دا پاری چی پسند کی قوت پیدا شیم زکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا علم خودون کے استاز جبرائیل دی نوم ام یو انسان ترې ی واسطه باندې واسته چې دی نو هغې تته کتل کېږي چې د الم چا خولی د پس هغې نه چې دی د قوت او دزو فیصله کې دنا د سند د تقت دپارې الله حالات د ګر کې د جبې سات السلام په آیات نوخلات له سم آیات پوری دا تمام حالات د جبرائيل دی اکثر مفسرین دا غو فرمایي لهداز جبرائيل عليه السلام په ليلهت المعراج کې پیغمبر کتلې دی الله یې نه لیکتلې دویم کول د بعض مفسرین نو ده اگې فرمایي چې پنځه آیات نوخلات 18 آیات پوری دا حالات د الله دی بیا بده کی اختلاف دي چا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشپدہ میراج کی اللہ لیدل لے اکتنا انہوں نے بعض علمالکی چی لیکن حضرت انس انہوں نے مالک تھی عبداللہ بن عباس تھی صحابوں کی فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشپدہ میراج کی بغیر دواستینا برائراز دا اللہ نے تعلیم حاصل کرے دی او رؤیت او د قروب شرف ور ته حاصل شوی دي که دا خپل دې بیا باستیو دا خپل د انستې صحابه کرام کی لیکن جمهور صحابان تمام صحابه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پښپوه د میرات کې الله نه دی لیدلې او د دې آیت مبارک یې فرمایي چې دا آیتونه د جبرائيل مبارک دي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل لدیره او بیا په دیمه باندې مرفو موجود دی ښا زکه حدیث نموزدا ثابتی کی چایم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الله لدیل نو کنه دی لدیل چا تپوس تطوس کړي کړه یا با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی بیا جمهور مفسرین د مسروق روایت نقل کړي فرمایي چې ما د عاشینو تطوس کوم چ ای عائشہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله نه دلیل لري او حال دا چې موږ قرآن کې ګورو قرآن نو دا خبره ثابتهږي چې محمد الله لیدلې ده عائشہ تعجب وکړه چې کومه یاونه دې قرآن کې چې دا غي نه دا ثابتهږي چې پیغمبر الله لیدلې یو څه نیم خبر څه وخت محمد وکور کې پاتې کېګه ما او قرآن خو زما په جولای کې نازل شوی دی زمان پاکور کی نازل شوئے دی او کچھتا بار نازل شوئے دی نکور تو خراغل لیکن محمد راوڑے دی, دی. اے اللہ نا دیوی دی لقد راہو بن افق المبین او دگرمی لقد راہو نزلتا نخران بل افق المبین لقد راہو کیو زمین اللہ تراجے دی مانا دا چھ محمد اللہ لی دی دلے دیم دغه من دې د ګل الله فرمایي ولقد راو نزله اخرى خبره ثابت چې محمد الله دې دې اوایشي په وچه الله دې دې را دې راځو ضیان شود الله تعالی انا اول حاضر امتي سوالتو رسول الله صلی الله علیه وسلم و دې آیت مبارک امام د پیغمبر نه تطوس کړو چې لقد راو نزله اخرى ولقد راو بنفق المبین د دې مبارکي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما تو فرمایل انما ذالک جبرائیل دا خو جبرائیل ما کتلې وو زمیر جبرائیل دراجې و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله ما نه دلې دلې فی سوره التي خلق علیها الا مرتين جبرائیل په زمیر راجې دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام دو ځل لیدلې یو په ابتح مقام کې او دم پسند اترو المنتهه کې او روایت کې راضی مرفوع روایت ده حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایې انما هو جبرائیل دا جبرائیل د پښ بده معراج محمد لیدره دی او بیا فرمایل من اخبرک ان محمدن ربہ او کتمشه ام مما امر به او یالام الخمس النتی قال الله تعالی ان الله عنده المستان فقط اعظم الفریط علی الله چا چې تاسو تدریخ خبرې یو یا خبر دا چې محمد الله دې دی او یا محمد الله دې د دین څخه پټ کړې دي او یا محمد چې په پینځو خبرو باندې خبردار وو چې کوم خبری سورته لقمان اخر کې ذکر شي فقط اعظم الفریط علی الله دا د الله من دروګو وخا ولکن ولکن هو را جبرائیل پشپدہ معراج کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل لیدل دي الله یې ندی لیدل ما غزمل فؤاد و مرام انکار نه کړه حضرت نبی د هغه سره چې دلی لیدلو یې جبرائیل لیدلو آفه تمار نه آیا جنگ کوي تاسو د سرام الا ما پارسمه چې دلی دی او لقد را نزله او یقینا لیدلو محمد جبرائیل بلزل ابتاح مقام کې لیدلې هيا چې د نزلتن اوخره مراد چې د سدره المنته اول ذری لیدلې ابتاح مقام کې اول ذری چې لیدلې د سدره المنته سدره المنته سره لیدلې بعض علما دي چې نزلتن اوخره دا نزلتن چې د برواز نجات جلستن ده ہدایت اللهو کې تصویر جلسه تم چې په پدې د جیم سر راشی مأمورني مطلق چې یو نو خاصه اشاره وي مانا دا چې جبرائيل علیه الصلاۃ والسلام پیو خاص نو یادت کې لیدل یو خاص نو او یادت اولیاء چې وینځل تن په ما بار بار لیدل یو لی ځکه په شپه د معراج کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائيل بار بار لیدل لی یو ځکه منزونه کمه دل او زیاتدل کنه بار بار ملاقات شویل سیدرتل منتها سرلی لیدلېو زه هغه مقام دی چې ال تک انتها کېږي د ملایکو او د انبيیاء راغی نمق کې چې د انبيیاء او ملایکو لچیتله دام درللې په خبره باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مشهده معراج رب نه لیدلې ښه ان دها جنتل موان دغه سره د جنتل موان از yaxsha sidratama yaxsham نبی کریم صلی الله علیه وسلم چکه لبارته الله کریم چلین sidratul muntaha خستہ ک د نبی صلی الله علیه وسلم د استقبال د سونا چاندی او ملائک درې دن نسیدرتل منتها چه د نو پټکړې نبی صلی الله علیه وسلم د استقبال د پاری ملائکو پټکړې الله فرمایز یز یخشا سیدره تمای یخشام کلاچ پټکړم سیدری لرا سیدرا سل کې لیکيږي وونه دا چې پښتو کې ورتبې روي لیکيخه دبیر وونه মহান شزونو یعشا چې دای پټکړم مازا غلبصر و وما طقان نه دې کوښښه نظر د نبی او نه د حد متجاوز کړي له قدره من آیات رب الکبرام یقیناً محمد لیدلیوی آیتونو در خپل پر نال کبرالوی نخی جنب جہنمی لیدلیو افرائیتم اللہ تول عوضہ و مناتا صالح ستن اخرالا کم از نفر و لہو الانسان اوز بیانی کی اثبات دا توحید مخی صداقت دا رسولو او اثبات دا توحید کی اللہ کی پرد شرک آیت سوچ کردے تاسوے کافر و پلات او عوضہ باندین چدا ستاسو بوتان دی زمان با کرات که لات چده پا تخفیف دا تاثر دیم او بیا لات چده لوا نمشتط دی او لوا بیلکی گی تواف کول نمانا دا یو بوتو داغین گیر چاپی را چده بنو سقیف پا تواف کول بنو سقیف دا داغو بوتو خان عبدالله ابن عباس فرمائی چه دا لات چه ده پا تشدید و تاثر دین لات تو. تا مشدد دخن دا دا لتا یلیتو نا مشدد ببیام لتا یلیتو ذرا باید رو باب دی او اصل کی ویلی کی یا کس تچین اغا چولی دون که او باز علمانی کی چه لات دایو تنو چه سطوان بے جوڑور حاجان ورکول خدمت وکړو کله چې هغه وفات شو داګه په قبر باندې چې داګه مجسمه جوړ او نو سکی په داګه عبادت کوو بیا داګه نگیر چې په ر بیت او کمی ګټي باندې باندې کې ناستم او ستوان به جوړول دا یې ګټه باندې عربو تعظیم کوو په شان د تعظیم دو حجره اسود په دې ګمراهي کې مبتلا او کله چې توائف ته شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه صحابه ولېګل یو مغیر ابن شوبه رضی الله تعالی عنہ د ابو سفیان او تر دې فرمایل چې دا ګټه ما ته کوي او دا دلته کې کوم درگاه جوړ کړو جوړ کړې ده نو اوس ځوې دا خلاص یې او ادیم او زابوتوخه بنو کنانا یا بنو کنانا جم الوصائل کې لیکي چې په کسره د کاف سره مده په فتیه د کاف سره مده بنو کنانا باندې تعظیم کو العزاه سر کې او زنانا وا په ایمانی په پیريان د اطلل الوت په دا او اکثر به په जाणو کې کېناستام اؤ کلمه استګی راوتله کلمه پوز راوتله کلمه جبر اوتنه ساجماج به نخری به کولې سناش نا سناش نخری به کولې شیطان و پکې دن نشو ټولې خبرې به شیطانی ويخه خالد بن ولید رضی الله تعالی انو دیس ر بیا سم کار کړو ها د دو ټګلې کړو وا ومنات صالح ثل قرام او تاسو سوچ کولای دی په منات باندې چې دریم دی په مرتبه کې انوخره په مرتبه کې دریم نمبر د عربو بوتچو ناغه معنات خو او یا تاسو وے چا انوخره مرتبه درې معنی د مراد بلکې دا تاکید د سالست دی علاقمذکروا وللهمسان ايت تاسو د پاري بوی نارینه نا اولاد او الله د پاري بوی زنه نه اولاد ذل گیزن قسمت و دا یو تقسیم دی مې انصافان غیر عادل تقسیم دی یا نقصانی تقسیم دی ان هي الا اسما ان سمیت موحان تمابا حکمان سر الله بیا من سلطان ان دي دا بوتان مگر نمون دي چې تاسو یو کې دی او استاد سم شرانو ندی را لګره الله په دې دوتابیداری نه کیمګر د وګمان او ما تحول انفس ادا خبر دتابیداری کی چې نفس نغواړي او یقینا لاغلے دا او دو تا ځانې به بذرم تدونه له هدايت اي انسان د پاره به هغه کده وی چې د ارمان کې انا کده مخ واغې چلانه نه لګېل فر الله الاخرت ولولام ځلا کډيله اعتبار زکه دی چې داغه په اختیار کې اخرت هم دی او دنیا هم دی وكم مما يكن في السماوات لا تنشباء تم شيئا لله من بعد ايذن الله لمن يشاء ويرضى اور دیر ملائکہ پاسمان کے چه فائدہ بنور کی سفارش ددوم شین اس پیدا مگر پس ددینا ہے چی اجازتو کہ اللہ لپار دھا اچھا چوڑی اور رضاویدا گو سفارش بن یقین نہ کہ سان چی من نمون اخلی فرشتو تا پسند نمونو دے زنانہ ہوں اذ دعای چل ملائکۃ بناۃ اللہ دسن خبیص عقیدت او مالهم به من ال من انشت دغه دوسرا په دې معنی څه دلیل دو تابیداری نه کی مگر دو ګمان و این ظن نو یقینا ځن چې ولایو ګټه نه ور کی مقابل حق مقابله کې څه نه یې آیات کریمه د مشکلات القرآن نه دیکھا هغه دا ده چې الله فرمایي چې ځوان مقابله د حق نشي کوله علاکه زموږ د فقهاو څومره مسائل شته هغه کې اکثر ځنني دي اکثر څه دي ځنني دي زکات او فقې مسالې چې امام اجتهاد کړي خپل به اجتهاد مني هغه او مسله راوخ کړي دا د موشتهد اجتهاد شو کنه داو پټین مثلا نشو دا ځنني شو پدغه بنیاد عارف القران کی مفتی شفیع رحم الله لکین چې اعمالو کې اتباع ازون چې ده شرعن جائز ده زکات اکثر کې مسائل جي سمر دي داګه استنباط چې ده نو د دلیلونه نه دي زکه فقها کوشش کی چې مساله د قران نه راو بسې ظاهر ته هر مسالقه د قران نه نشي راو خلې مسائل وړيږي آتی الله حکم کرے فاتح بی رویہ وی لفظ سوار سوچ کروائیں استمباد دا مسائل وکوائی اشتحاد کروائیں دن دا پارزان کروائیں مصرزان کروائیں خسته کور سے جوڑکی کرنا خستہ کور جوڑکی اغم اقل استعمالی کرنا اے علماء اتاس و محنت کروائیں کوشش کروائیں استخراج د مسائلو وکوائیں وزائر او چې عالم اجتهاد وکي او اجتهادي مساله غو امه ته پېښ کي دا مسرفو قطینه ده کنه دا حضورنی مساله ده رضونی مسائل بسيطه لخوا جائز دي او بیا الله قرآن کې هم ترغيب ورکړل ہے چې تاسو زنی مسائل را و باسې ځکه الله حکم کوي فاتبیرو یا الوفار او نور انوار کې لیکي فلاولانا فرمن كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين دي دے مسائل و دراو و آیات کوم ترغیب دي د ځونی مسایل درا وښکلو کنه ایسوره توبې آیات ته اخیری آیتونو کې دي مدل تبسکای چې الله فرمایي ان لا یغنی من الحق شیء علما په جواب کې فرمایي چې ازون مانی چې کوم اېفلام داخل لیدا اهدیدا اهدیدې اېفلام اهدیدې او مراد د زوند نه چې د زوند د مجتهد نه دی زوند د عالم دی بلکې زوند د کافر دی زه کومه کنه د کافرانو تذکرہ راوانم دا. نمانه داس یو کوا ان زونل کافری من الحق چې دی مراد د اسلام دی وانه داس چې د دا کافر ګمان چې د حق مقابله کې ایس په دني شور ځکه دا ګومان چي دي دو دا عقیده کی دي د عقیده کی ګومان نه چلیږي عقیده کی چي دي د مجتهد اجتهاد هم نه چلیږي په عقیده کې به پخپل معرفت د الله کئ عقلي دلایل او چکم قطعی دي او قران نه ثابت دي په هغه بمارفت د الله کئ او بیا به ایمان داري او پا ما نو کې هم ځن هاغه وقت مفید دی چې کله دلیل قطعی ني بیا ظاهر د ژوند په سیوازې کې نه وترې مثال مسأله د سود ده محرمت د سود قطعی دي لیکن تفصیل د سود چې اندازه قطعی نه دي ځکه تفصیل د سود چې یا خو زموږ د امامان و اجتهاد دي الله فقظ دا فرمایلی دین الله احل الله البيع وحرم الربا الله دا ویلی احل الله البيع وحرم الربا سود الله حرام کړي دي لیکن اوس تفصیل چې څنګه دي چې علت د ریباز موږ د حنافه بن مندوسی زون دي یو مقدار شریعه او دوه جنسیت ته د مقدار شریعه او جنسیت دا خو کتنه ده دا قرآن چې الله نه دی ویلي نه حدیثو کشت بلکې دا خو زموږ د امام اعظم رضی الله تعالی او اجتهاد ده د اجتهاد پرانامه هغه دوه لټونه راوخ دی امام مالک رحم الله ابو الاجتهاد کړي د شوافی او بل اجتهاد کړي حنابلو بل اجتهاد په دغه بنیاد کله چې حرمت د سود راغې امام اعظم نام عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زمونږ اربان مصدر د سود واضحه کا نشارفی کلمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زبان جاری شل چاغښ پک شي زو دي لیکن مارکیټ کی خواغښ پک نه خرسيږي نورم ډیر څه نه دي په دغه بنیاد عمر سیو فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه او مسئله ده سوده چه ده مبهام پری خدا ده مبهام پری خدا ده ده امت علماء بانده رحم کولی د مقصد ده پاره چه ده امت علماء اجتحادو کی زانو کلی محنتو کی کوششو کی ایلتونه ده سود راو باسی امام سب ایلتونه ده سود راو وقل مقدار شرعی او جنسیت دا زون ده ده امام سبخا زون دا فکی مسائلو کی زون ده په مسائل مسایل وکځم جائز دي فارزم من تولان ذکرنا ولم يريد الا الحياه الدنيا دیم بعد د اخر د صورت پوری هر کلا چې دا کافر ګمان په سی روان دي نو زمانه به ګمانی خلکو نه مخ وړه مخ وړنه دا غچانه چې من تولا د قران نه مخ وړولې دي عقیده کې ګمان په سی روان دي او قطعي دلیل چې دا کې دي متعلق د یو يهود داګې نه مخه ورولېږي ان ذکرنا زمنګ د قران نام او نه غواړي الا دنیا مگر ژوند د دنیا ذالکم ابنهم دا ژوند د دنیا اخیری مقصد د دو من العلم د دو د علم معنی دا چې علم د دنیا د حصول د لپاره استعمالي اسباب د علم چې څومره دین او هغه د دنیا ترقې د لپاره استعمالي یقینا سار اب کھ پو دے باغچہ منچا گمراہ دی دلادلرن او کھ پو دے باغچہ چا ہدایت یافت دی خاص اللہ پی اختیار کی دی آنچ باسمن نک دی آنچ قسمہ کی دی زپارش بدل اور کیا کسان تام چن اروا کرن کی پی سبب دا عمرون دا گو او بدل اور کیا کسان تہ چن اروا نہ کے بن حسنا خسہ بدل چا جنت تی او دا کسان نی چڑڑ کی دا گٹھ گناہ نہ تے ظاہر گناہ نہ لمم إلا لما مراد تدين سغائر بخان یا لما مراد بساويس تي یا لما مراد غرد گناهون تي لیکن اتفاقی طور سر تساد دير سرزد شوی دي ان ربك واسو المغفران تسلی یقینا ستارب فراع بششوار دي او پوه دے پتاسمان ایزان شاكم کلچی تاسو بدا کو دي من الارض ما دا بعيد مراد دا ت که نه چې وای تاواجه نهتون پټ فی بتون یومهې کوم په خیر د من دوستستاسو کې فو زه کوونو په سکوم داویمه کوې غپې دا پاکیم فسرین ل کې چې دااصل کې د نصه رد دی چ کله باچ یو بچې د نصوره پیدا شو او بیا ما په بچپن کې مور شنو هغه مې نوم ورکو چې د صدیق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د اطلاع مې لاوشو نو الله د آیات راولې ما شوم بچي دي او په ورکووالی کې مور شو الله وي دې ماته معلوم دی کدا د ژوندۍ ور کم دی د جنت کار کوي او د جهنم کار کوي تا او د الله په ایمن کې دا خبره الله فرمایي از انتم اجننتن فی بطون اماتکم فلا تزکوا انفسکم اعتراض وارد دیږي چې بل ځکه الله فرمایي قذف لحمن زکا حمل دلته الله فرمایي فلا تزکوا جواب دا چې من زکا ها تعلق دا عمل سره دی او دې تعلق دا تی دی دی یو جواب دا دی دیم جواب دا چې فلا تزکوا انفسکم د تعلق دا داوی سره دی چ دا وی مې کوي چې زپاکیم زپاکیم جنات تبسم زکه اصل پاکي خو هغه ده چې داګه دارو مدار په تقوا باندې دی دیو جنو په سي تقا او تقوا ماګه معتبر شي تر مرګه پوری دې متقي وي ښاغ تقوا قبول شي چې تر مرګه پوری نه اگر تقوا چې نه نو هغه سبب د پاکې دیو مسلم کی روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پر کټه و دا غنوم بررو او دا د ام سلمہ دولوخه ام سلمہ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دبیله ام سلمہ ورته لکي دا غي پر کټه و دا غنوم بررو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بدل کخا حنو میولکه خزیناب حنو میول بدل کو زکدا یاتراغلو فلات زکو انفسکم برما ندا چنی کی کوم کی دا یو قسم داوت چزنی کی کوم کی الله داغنوم بدل کخ هو علمو الله خو په دې باغچا مانی چې هغه تقوا دارین او تقوام هغه تقوا چې هغه د الله په در کې قبول شي او په دې معنی مرګ را شي و دغر تقوى سبب د جنت گرزی افرائیت اللذی استفامی تانجوبی آئیت خبری بحال دا غصری چاگر مقروله ده دا حقنام و آتا قلیلاً عوضا کرده حق لگواک دا و بیا بند شویده وراد دین ابو جهل دیکھا چو قرآن نازلی دا خود خو اخلاق و تعلیم ورگاو و دا خبر ابو جهل منلا لیکن کله چې مسئلہ دا توحید بیان شون بیا ابو جهل انتاروک دیوونه الله فرمایي او اقدا او بیا بند شوخه اقدا اصل کې لیکيږي کی، هغه سختي گټي تا چيو تن کوې کني دوو د پاري د فېدي د پاري او پکې سخت‌ترین چټان داشي چې دې منه کې خان په ما خدې لان نشي اینده استفامه انکاري آیا د سره علم د پټو خبرو دی چې دی ویني عملم یونه بابي معفي سوحي ف موسى ایا نه د خبر کله شه ده با حکم منی چې حکم په سیفو د موسی علی السلام کې علما لیکي چې په موسی علی السلام صحیح نه وی راغلي مراد د وینې سپاری داږي د ښا مکتوبات او په سیفو د ابراهيم عليه السلام کې الله زها غ ابراهيم وفام وفادارو دا الله حق ادا کړو خان اسماعیل علی السلام یې زبا کړو الله تزرو وازرتم از روخرام اغه حکم سو اغه حکم داو چې په پروتوکول یوه نفس پروت کوون کې پټه ده بل ادم حکم پکې داوال نه انسان لاما سام او چې په انسان د پاري مگر هغه ساه یي چې د کړین او انسا یوسف یرام او یقینا ان ساه یذ وچ د زرد چې املې د لريشي دایتون ده دا مشکلاتو قران نه دي زقال لا ته زرو وا زرو تم بلزک اللہ فرمای ولا يحمل الناس قالهم واس سْكَالَ قالهم واس قالهم جواب دات چې چې بلته گمراهی سبب دنه وی جوړشه بیا داغه پیټ دنه د نه ورتکی هاګه دغه ته گمراهی سبب جوړشه بیا او پیټه پورته کیه باندې دج څنګه ایسا د ثواب کیږي انده سی ایسا له عذاب کیږي داغه د گناهونو داغه د گناهونو په ذریعه عبادت دایت یاد شو لیکن نور بسيطه آیت دیوالیس الانسان الا ما سا ج الله فرمایي چې انسان له بد انسان ساي کوشش ور کوي لہذا د دې ځان سره کومه ساي یوړې ده دا, سا سا یو دا گی فېدا به نور کده د ته دعاګانې دا ورته نه رسيږي دبل ساي بدل فېدا نه ور کوي مطلب خو ظاهر کته غقاریږي کله ځکه حضرت الله فرمایي چې انسان ته د انسان ساهې فېده ورګيې قبر سو پورته دواګا نه کوي یا انسان ثواب د پاره س آیاتونه د قران لستې کیږي او بخلې کیږي دای سلام دا بلته نه رسيږي نو متوزل او د دې آیت کریمه نه است لالو کړې وي چې انسان ثواب نشته جمهور مفسرین د انسان ثواب قائل دي خان او تدې آیات مختلف جوابات کړي یو جواب دا لچې دا د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د شریعت حکم زمونږ د شریعت دا حکم نه دی بلکې زمونږ په شریعت کې ایصال ثواب شته دی دعاګانې وختل قران کې الله فرمایي کنا ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دا ایسال ثواب نه ني يالا منگو وبخي کمرون زمون فل دي مخکيم او انصار يالا هم وبخي دا ایسال ثواب نشو په طریقه دو دوان رب يغفر لي ولوالديه و لمن دخل بيت يا مؤمنون والمؤمنات ا موږ په دعا کې دا ویو چې ام ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان آيات دا ویو چې انه ما في الحي او میتنا شاهدنا او غائبنا وصغيرنا او كبيرنا زموږ په شریعت کې ایصال ثواب شته دی ما قانون شریعتونو کې ایصال ثواب انسان نه بده انسان څنګه یې फायदा ور کولا د بل څا به انسان نه फायदा ور زمون په شریعت دی حدیث کې راځي ای زع ما قطان غمر الا من ثلاث انسان وفات شو د دسانې چې نه غمن قطيشه الا من ثلاث صدقه جاریه ولدن صالحین يدعو لههم او دا غران کې چې د او علم ينتفع به دای سال ثواب دی یاو جواب ده چواله انسان الا ماص د ادموسال صلوات والسلام او د ابراهيم عليه السلام د صحيحو حكم او زمون دي فقه به کتابونو کلی کې اصول فقه کې چې شرای ما قبلنا مونږ د پار حجت نه دی دا هغه قانون شریعتونه حجتونه دیم جواب ده چې سائیں نه مراد کلی سائیں د ایمان ده والله صلی الله الانسان الا ماص د ایمان سان چې دی مومن له فایده ور د ایمان سان چې دی بې ایمان له فایده نه ور کوي نو عمل کړي نه د ساهي په ایمان کړي او امر جواب دا چې ساهان مراد نیت ته الله سن انسان لا ما ساء الا د چې سنیت کړې دي لہذا ک د نیت په وخت ارسال کې د خوراک کړي پږه کنا ودوس یسال سبنشي کولې لهداځه په یو تن قران خوانی کړی او پاګې معنی پولاونه وخړل پاګې معنی چرګانو او زګرګانو وخړل اوس چې تسيچه واخې وای تا وخپره خېد اگر ګر مکړه اوس مړی تسيچه واخې شیطان داخلك دومره گمراه کړي دی چګران خوانی پیمو کی او بیا په منکر کې مبتلا کی ولاون ورکی دا خمه دې څه ګټه میلاوه نشو چا چې قرآن لوستو هغه څه ګټه میلاوه شو داګه مرای گرم شو اخیټه غواړل شو خپل رتو لاس و او چې ما په لاوو کړو ا غریب چې دې نو اخه شانتي اخه شانتي سوي وو سوي پات شوګه سوي وو سوي پات شو اکثر داخله کوي ګره جمی ور پسیو کوي وې څه و دې په قبر کې جمی ور پسیو کوي چې وخه شي د ابو جمهور نو بخليکي والله يسلم انسان الا ما سعى چې دا که مسايه کړ د پاګې به خړی چې پاګې به لړزي او پاګې به جن تزي د ابو جمهور نو بخليکي دا رسمي عمل که خام عمل وي پیغمبر بکړو کنه صاحب اقراو بکړو او واجب خبره ده دا عمل په دې غوړونو کې دی پکه ته نشتي خاريو کې نشتي اسلامي ملک چې د انصر د پمګلې نه صافې دي دا نور دنیا د مسلمانانو نه ده دا ور عمل وینو بیا فقه حنفيه کې تذکيره ورنیشتي قدرت کې تذکيره ورنیشتي هدايت کې ورنیشتي شامي کې ورنیشتي امالومي کې چې ان يقولون الا دا بخليږي اديفه نو درېم جواب ده چې ساينه مراد نيت تهه او یا ساینا مراد عمل دے لیکن دا عمل چی موڑی تا رسینو دا الله رسیخا دا دے نسان پی اختیار کی ندے منفی دے ایسال سواب چی کی دا پدی کی چې انسان اسطا پی اختیار کی ندے چی تموڑی تا سواب رسائی پنزم جواب دا چی دا آیت منسوخ تی لکه سورت اول کې ما استویل او د دین آسیخ د سورت دا تور آیت نمبر اکیس تی دا قول دا عبداللہ ابن عباس تی. وان نصا يوم سوف يرام او يقينا صايد دزر دات چوب للي لشي عمل نامه کي پرز دقيامت ثم يجزا الجزا او قام بیا با بدلور کي شيته تا بدل پورا او يقينا ستارب تاخير رسيد لي خندول کي جړول کي دنيا اخرت کي يا اسباب دزي هک پیدا کي اسباب دجړه پیدا کي او يقينا هغه ملوکول کي هغه ژوند کيول کي يقينا هغه پیدا کي جوړي نایرنا و زنانا من نطفتن دو نطفینا کل جس سلیکی گی براہیم گئیم او یکینا پاکمانی پیدایش دیم پا آخرت کی او یکینا اگر کل زان بے پروا کرده دی و اقنا و خلق زان تا مختاج کرده دی او یکینا اگر رب دا شہراستوری دیخوا بنو خزاعت دی عبادت بکو شہراستوری و باز علمالی کید ابراہیم علیہ السلام بدور کم دا شہراستوری عبادت کیدن وان ناهلكه ذن الاولى او يقينا هلاك ديغا اذيان روم بني او سموديان اما ابقامنهم داغن سباتن شخان قام نوح الرسول بخا دي طول چري ظلم كره سركشي كريوا او الټکلي ورزلي شوي فغشاهم غشا فټکله غعذاب چ پټکله ابي اي الله ربك تتمارا پسكمن متن دربطا شك و اي فاسرین لیکی چې مراد دې نه ولید ابن مغیرده هغه شکته یا ابو جهل مراد دی هر کافر مراد دې هاذا نظیرن دا محمد یا دا قران ير اور کون کړي دې د ما عظیفت ازفتل ازفا نزدې شورا تن کیافت نبوی اگې د بارے مندون الا ما سوا د الله نا کاشفه تن کون کې آی د دې خبرې د قران تهجبون ته تعجب کوي وتضحكون او خامدین او جاړې نه وان تم سامدون تاسیہ غفلت کہ ان کی فصدوری اللہ عبادت سجدہ اللہ تجوزی عبادت و کلی عبادت خاص اللہ عبادت کہ اللہ نہیں دبل چائی عبادت م کوئ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترابت ساعت وان شق القمر سورۃ قمر د سورۃ تاریخ میں رسے حاضر سے رسے 39 نمبر سورۃ تھی او تمام صورت مکی دی ما سیادات سورن آیاتن نه جاګه مدنی دي آیت نمبر 44 45 46 زکار د بدر متعلق نازل شوه دي او بیا تمام آی صورت چې ده محکم ده ما سیادات یو آیات بن من چاګه منسوخ دي چاګه شپږم آیات دي فتو ولانهم دا آیات منسوخ دي آیات او بیا مکهنی صورت کې الله رب العزت د قیامت د راتلو تذکره کړي وا دی صورت کې الله فرمایي اتربت سات وان شکل قمر بلل چې مکهنی صورت کوم اقوام مکذبا الله بیان کړي دی صورت کې مله مکذبا بیان بیا داوود اصولات سورۃ اسباد با قیامت وکین او نفی د شرک فی البرکات وکین او سره په بیانې کې مسرده تقدیر د ریwayatونو کې بیا خلاصات اصولات سورۃ کې چې دی نو درنو وګانې دی پخ بنائے تو ندی 343 د کلمات او تعداد دی 1423 دو حروف و تعداد دے. اول نماز او تعداد دی او نماز زجروونه بیانېږي بیا مور په څیر تخفیفات او په دې نمونه بالا ذکر کې د مکذبینو قوندنو علی السلام عادیاں سمودیاں قوندلو علی السلام فرعونیاں آیت نمبر 42 پوری بیا ور پسې چینه نو آیت نمبر 48 پوری تخوی و تخویف وي اخر ګو بیا بشارتونه ورګی او مسله د تقدیر په الله ذکر کئ ایک ترا بت سات وان شقل قمر شو قیامت او دلیل دا چې سپوږمۍ او چاودلا ضاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محجزہ و ہے چی دوabilیم 12 رنسی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع مقام کیناس تو او دیکھ کافر ران شپیٹ کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نی نخو اوختت نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایچ چې کہا چی دوالقدرہ تکلی کی گی آخر داچہ آگر ٹیم کل دوال قتلیش واقعا ابو داؤد کلیم مسعود روایت رضی اللہ تعالی عنہ یمنگ بیا د مسافر نوم تطوس کړه چې تاسو سپوږمې دوه ټوکړي لیدلې او اعتراف کو چې موږ لیدلې و لیکن لکه مشرکین چې هغه ویناو یقولو سحر مستمر دا یو جادو دی چې د پکه ماهر دی مضبوط جادوې موږ باندې وکړ نظر بندی وکړه مکی وانو بیا او چې تاسو ګیدو مسافرونه فاین کان نور او ما راي فقط صدق ام وان کان ولم يروا مسل ما راي تم فهو سحر تعوس وګمه نی لیدل دوټو کلي دا غوړي بیا جادو دی ښه امن کې سیر لکې چې تپوشو د مسافرونه اهو چې دنه بیان ځدی تصدیق کو چې موږ اسکوګمه دوټو کړي او په مختلفو ملکونو کې چې درس وګمې دوه ټوکې لیدل شوې ده او بیا په دې معنی کتابونه لیکل شوي کتابونه د هندوانو په کتابونو کوم هم دا تذکره شته چې څه زمانہ مخکې څوکمه دوه ټوکې شوه او کتابو دی عیسایانو د نسوارو په کتابونو کې دا تذکره شته چې څه زمانہ مخکې څوکمه دوه او شوه اودا یکت کې د نبی زمان دراتلو او داغه د نبوت معجزه و خم و ان يروا کوئی آیه معجزه یورزو عملی راز و یقولوا قوله انکا دوی چې دا جادو دې مضبوط و کذبوا دو تخذیب کئ داغه و تبوا هم تابع د خوفشات او هر کار دا پاری وخت مقرر ده د دودعذاب هم وخت مقرر ده ولقد جاءهم او یقینا راغنی ودو تا خبرونه نام ما ها خبرونه چې پای کی پورا زجروم مزدجر المصدر میمی پورا زجر حکمتون باندې غتون مزبوطی خبره مقصد تار رسیدون کې اما ته نن نصفه دور کړي را ور کون کور رسولانو جمع د نذیر ده زمو نبی مخواله ود دونه تر دې چې تا ته حکم شه د توري او چتولو ها یومیت قدام انتظار کوه داغر از چه آواز با حکی آواز که انکه یو سیز ناشناتا اگه ناشناسی شده عالم برزخ خوشان آجیز با بیستر گیده دودو براعوزی منال اجداسی دا قبر اونا کان نام گوه چې دوم ملخان دی خواروارم مندی با برخی آواز که طرف ته چې دو تا سو یا خور کافرزه یومون یر و با کافر پررض د قیمت چې دا خوڅخته رض کلی ی په خانو قوم د نو سلام تزییب کلی یو زموږ د بند او تیبه دا چې دو مجنون و للی ون د او دجررا راټلی شو نوغ چې کله مجنونوي او راټلی شوي ورته ووي دا خو ډیر راه اللفظو او بیا نحنیم سوه کاله خیر خوا ان کبوت کې ترش دوے مروکو کی نحنیم سوکالی محنت کلیو داغو خیر لٹو مجھا دا حنم دازاب نبچ کول نو خیر اکلی فدعا ربو ندعا اکلا داخل رب دام یکینا مغلوبش لمفنتصر بدل واخلان هغه دعا برسطر آج سورت نوخ کی. رب لا تزر الارض من الكافرین دیار ففتحنا بواب السماعی نو پرانستیموږه غماني دروازه د اسمانونو به ما انکو او بو منهمرن رابدون کې او بو ربع دي رابدیم اسماني او بو اوداګران کې وفجنل ارزام اروانګری موږ د زمکه نشم کې نچش مه فلتقل ماو داټول او بو جمع شو اسماني او زمکه اسماني او بو د زمکه په یو کار باندې قد قدرت هغه مقرړ کړی شوی او دلیل له په تقدیر باندې ښا آخر کې او کوم په مجوسیو یو ما مجوسیانو باندې او اخل کوای چې او انکار دې تقدیر کوي د ایتون بیا جمع کوي او ایا تداره و الله وعلى ذات الواحد ودصور او سورګ مون نو علي سلام او کیسته دې تختو علاوه او میخونو علاوه لوح جم دلو هنده جمع کله تختې په کله کې دسر چلی جمع د دسار ده جمع کثرت میخونه په ګډېرو تجریچ روان आवाज مونږ په نګرانې کې جزان بدلا واستول له پرده ها چې داګنا شکر شېوم دھنو علی السلام الله واغسته خ ولقت ترقنه آیتن ا یقینا پر خدا مونږ دا کیسه دھنو علی السلام یا کشته یې سوچته نصیحت قبل اونګې سرنګ شو زم ما عذاب زم ما يرول ا یقین نه سم کړ لپاره د نصیحت اجتهاد د پاره ګوره ګران دي ځا واز د پاره اسان دي چا علم تم فی دحسلی جاهل ولو کی تم فی لیکن اجتهاد د پاره مشکل دي اغه لپاره چ دينو د امام اعظم ابو حنیفه رحمہ الله غنی علم بکار دي صاحبین غنی علم بکار دي ملکه بکار دي اجتهاد د پاره قران ګران دي یادولو د پاره اسان دي یادور د قران الفاظ یادې کینه شيګانو میادې اړ د حافظان په شيګانو کې موجود دی که کنه دن سبا خلا کو شيګانو کې حافظان نشته دي ور نه نشتي حافظان دنیا حافظان دی تاسو ګورئ نو اې سانو یاد کړې دي اصل شي عمل له عمل به نشتي الله قران آسان کړې دي حفظ د پاره آسان کړې دي قران د پاره آسان کړې دي واز نو سيادت د پاره آسان اجتهاد د پاره دی او عمل پی ګراند پیعمل شيغان پی عمل نه کی کتاب پی عمل لګی کذبتا چون فكيف جنا عذابی ونذر تکذیب کلی واد یا نو قوم ته قومي هوت چرته لکی هود الرسالم قوم سران کې شو زم عذاب او زم يرول یقینا راول کېنم په هغه باندې حواتزم پر زو پیرو کې هميشه تانځه ون ناس چې را خپل به خلق بیان دا آزاد دي کان نم ګویا چاغو آزاد نخرن تنه د کجرو وی منقاینرن د ویخنا حنا وخت لښوین نو سره شو زم عذاب او زمای رسول یقین نسان کړ دې مون قران د نسیت کوو له سوچته نسیت کوو قبل اون کې تزيب کړو سمودیان او رسولانو نظر نه مراد رسول دی ښه ير اور ګون کې رسولان هو كباهتون الله ذکر کی دا <متحدث> هو فقال هو من <متحدث> بشر منا ايوب بن ادم بممكن واحدن يوتن تبعو مونږ داغ ته عبادتاریو کو اننا اذن يقينا مونږ بيو په داغ وخت کې کوم داغ ته عبادتاریو کو په گمراهه کې او پلي وان توب کې او ان کې ذکرو اي راولګل اشواد ته و هي مين بيننا زمونږ درمیان کې بلکې د کزاب د تکبر کو ان کې سيعلمون غدا الله اي پوو بشي او په پیژنی سار چې سوب د اتکذب غونګه او سوک د تکبر غونګه اے ان مرسلنا قطه یقینا موږ لګون کیو په طریقه د امتحان ناقه او خمو لګو فتنت اللهم د لپاره د امتحان ددو فرتقبم انتظار کوو ددو واستبر صبر کوو توا دینو دنو دایته کید نه ولید اصل کې د وسبر علا ازا يا وسبر علا قتلهم الناقه بیا هم په طریقه د امتحان خبر ورک دوله ب ش او بدو کوی چې د تقسیم بهوي بینهم هم د دو, دو په درمیان کوین یوم الله یوله هم ی ور بابو او کې یو ور به دووس کې شیر ب هر نمبر دو ت چې د مخت حاضریبه کې دیشي نمبر کې به شرکت نه کېږي چې د اوخی نمبر یو دو او بړه کوي یا د دو نمبر اوخه اوس ککی نا هر یو نمبر تبه حاضری کی دي شي فنا د هو سوانيبم فتا سبب د عذاب اواز او کوو عقل منګريتا قدار بني سالف اغه تر او چا تکله فتا تا فتنا ولا سیفا فاکرن وغي ګوډ اکلہ بیا ټولو کتلکله فكيف كان عذابي ونذر ان ارسلنا عليهم صيحه یقینن راول کرام په هغه باندې چېګه د جبرائیل باد سراسته ایامه فکانو مشلاغو که هاشمین ټوکلي ټوکلي د چا پشان المعتزر پشان د هغه سر یې چې هغه خپل د فصل د باریش پل جوړی پشان د سپول جوړاون کی لګیو تن د ګړو بېزو د حفاظت نه خپل د فصل د باریش پل جوړ کی او د بیزی پیراشی هغه شپول مات کی دا چې د دوا باندې تباہ او برباده شو. ولاقد <سید> یسن القرآن لذکر فمن مذکر کذبت کاملوت من نظر قمراده قوم دلوط علی السلام تک زیب کو د تمام رسولانو راولګم راولګم په معنی باران د کانو الا عل لوط مگر لوط لوط علی السلام آل نجنا نجات ورکم گاوله بسحر بنت بشمنی کی نعمت من دیندا دا زمون انعام و زمون دو طرف نا كذلك نزمن شكر دا رنگی بدلا ور کومغا آغا چاتا چاگه الله یو غنی امن عباس منا کی شکران بنوحد الله اخرت چ الله یو غنی کامل اطاعت مراد بچاگا الله یو والد و لقد انذرهم بضطنا فتمارو بالنذر انذر کی زمین راجید نو تلی سلام تا زموند په فکرنه فتمارعون عوشککو بنزور پر رسولانو کې ولقد را ودوهن زئتی فتمسنا یونم فذوقوا عذابی ونذر مطالبه کړې وا د عمل خبيث د مل مستيان د مل منود لوتل اسلامنا جبرایل علیه السلام او فرشتي په شکل د الکانو کې راغلی و دا ټول دوه چت ګمانو کولکان دي لوتر تعالی سلام پریشان نشو جبرائیل ورته فرمایل چې جبرائیل هم پریشان کېګه ما فاطمه سنام روان خپل مونږ سترګې داغو امون ورته وی شوکه زمونږ عذاب زمونږ يرول ولکد صبحهم بكرة تنعاب مستقر او سواراګه دو وخت عذاب چې هميشه او سکے زم عذاب او یقینا نسان کړ دې مون قران لپاره د نصیحت سوخته دې نصیحت قبله اون کې ولکد جاء فرعون النذر او یَکینن راغلیو فرونیا نوتام یرا ورتون کی موسی السلام هارون علیہ السلام تکذیب کڑو زمن دا ایتونو د ټولو اونی ول مونګه پنی ولو غالب چې پورا قدرت والا دی یا کو فار حکم یا کافر ساسو دا زمانه غره دی من اولایکم دری تیرشو کافرانو نام هم لكم براتن یا ساسو کافرانو د پاری بچواله دی په زبور په کتابونو کې چې مکیوالبا عذاب کې کی چې تورات کې لیکلې دی ام یقولنا ايد و نحن جميعا من مضبوطه دلیو منتصر البدلاق استم کی سایحزم الجمع زرد اچ شکست به ملاوش دی دلیتا و یولون الدبر او ابجزد و خپل شادانی بلساتم و دهم دایتن بازو مال کی چ مزنی دیخ امنی اباس سے فرمایچ مکی ایتونه دی او دادر جنگ بدر نا تقریبا وک لمخ نازل شوی دیخ سا تو د همبل کې قیمت وخت مقرر دے و و قیامت ادھا دے ترخ دی د دو وسه تو حقیمت چې د اد ډیری بدات دی ومر او ډیر ترس دي یقی مجرلیمان فی زلارین لارین دنیا سره لږي او سوور آخرت سره لې دنیا کې په مرهی کېدي او په آخرت کې وورین او پهور بل کې او غت چې راخت کې کې بدو پهور کې په مخو باندې او دو تباوی لیکی گی چه سکای خوند سقر ازاب انا کن لشین خلقناه بقضر زو قومت سا سقر مضاب حضب دیکھا ازاب سقر ازاب سقر او دا سقر چه دینو ممتنی او صرف دین غیر منصرف دین زکا تانی سی مانوی دین سلاسی دین و متحرک لاؤ ستین نو امتنای واجب شو غیر منصرف بیل واجب شنو ان کل <سؤال> شاین خلقناه بقدر بنځت تصرفات الله ذکر کی هر شیمن پیدا کړی دی په تقدیر سره د اوبې میاد شو او ما امر نه الا واحده تن کلم هم من بصری او نه د حکم زموږه په د قیامت کې مگر پشان درم دستر ستر کی حق او یقینا علا کړی دی مونږه شیانو کومل ګری ستا سوفان میں مدکر سوخته نصیحت قبل ان کې او کل شاین او هر کار چې داخله کی کی فی الزبر دا په معنا مو کې لیکته تقدیر په کتاب کې لیکته خان او کل صغير او کبیر مستتر مستتر د دې آیته کریمه تعلق هم د تقدیر سره دی خان هر عمل چې داخله کې کې نیک او بد ده ولکه ده او کاته مستتر لیکل شوی دی په تقدیر کې خان دا کافی آیته دی د صورت کې چې مسالې د تقدیر ثابتې خان نو په د بنیاد علما لیکي چې چې مسائلات تقدير چې دنو دا د هغه مسائلو کې دا چې کوم مسائلو ته مسائل د عقایدو ولیکي ښه شرقای زموږ د عقایدو کتاب دې پایې کوم مسله د تقدير لیکته او دا قطي مسله د قران د ډیرو مسائلو نه ده مسله ثابت ده ډیرو آياتونو کې الله دې تذکيره کړې پدغه بنیاد علماء لیکي چې څوک د تقدیر منکر دینو د اسلام نه خارج دي خان ها که تن تقدیر انکار کوي په تاویل سره نه بیا کافر نه ویل کېږي د بیا فاسق ویل کېږي ابو داوود کې د ابن عمر سه په روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر امت کې مجوس وي زما د امت مجوسیان چې دین واغام غام منکرین تقدیر دي خان رسول اللہ اللہ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چا بیمار شینو گور بیمار پرسه لبینځ او کله چمڑشی کله چمڑشی نو بیا وے کفن دفن نہ خان شرکت به بګینه کوین ان المتقین فی جنات و نهر پپینزو تر کو اللہ بشارت ورکئی متقیان موی په جنتونو کې او په نهرونو فی مقعد صدقین مجلس دراختیاو مجلس دراختیاو در کم دی آګه مجلس چې کوم مجلس کې الله وي او دو دوه الله سره خبرې کوي دا ردبه معتزله باندې چرویت نه انکار کوي اہل سنت والجماعت فرمایي چرویت د بار تعالی دنیا کې ممکن دی خو غیر وقوع دی پرځ د قیامت به واقعو ممکن به ومه اند ربک په پنځ زری اند زر اند ان مليک مقتدرین پنځ د بادشاہ چې پورو قدرت ولر دي په خپل بنديګانو باندې بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن سوره الرحمن پدہ کې نوما نه دا سورته مشهور دي او دي ته عروس القرآن ویل کیږي کی اختلاف ده په دې کې چې دا سورته مکی ده او کو مدنی ده جمهور مفسرین فرمایي چې دا سورته مدنی ده امام قرطبی رحم الله فرمایي چې دا صورت مکی ده خو په دلایل بیا ثابتې یالت بیا وګورئ او بیا تمام صورت محکم ده ناسخ منسوخ آیتونو به کې نشته دي دا سورت الرعد نه راستې نه دل 97 نمبر سورت ده محقنی صورت کی تقویف دنیاوی و مجرمانو ته دیکھ بینی کی تقویف اخروی محقی فرمائی ریو نحن جمیعون نحن جمیعون منتصرون صورت کی اللہ فرمائی فلا تنتصران فلا تنتصران پینتیس آیت کی دو امد چې مخکنی صورت کی اجمالی بشارت دی کی تفصیلی بشارت دی مخی فرمائی لیو ملیک مقتدرین دلدہ دا کداغی تفصیل دل دی چه الرحمن و علم القرآن مخی فرمائی لیو و لقد یسرن القرآن لیلذکرین دلدہ که اللہ فرمائی علم القرآن اسان ذکر دی چې تعلیم الله دیدی قرآن کرده دی دا داوندو صورت چینو نفیذ شرف البرکات بکین ادا ایکت کینه تیګه دا صورت القمر بیا خلاص دا صورت چینو صورت کې 78 آیاتونه دې روکو غانې دي او صورت مشتمل ده په درو بابو باندې اول باب ایت نمبر 1 نو اخلاط نمبر 30 بولیدیم ایت نمبر 30 فبئی علی ربک ما تکزبان سنفرغ لکوم یوسقلان دی باب کی بیانی کی 30 انعامات ادا 30 انعامات حقیقت کی برکات تی خاص چټیم وے 30 برکات تھی او دا انامات بھی اپو دو قسم دین باز برری انامات تین او باز چیده بحری انامات بھئی او بیا آیت نمبر اکتیس نو آخری آیت نمبر پنتالیس فوری دو این باب بھئی دیکھ او بیانے کی تخویفی اخری منکرین ته او اخوال بالله داو ذکر کہیں بی نمبر چیتالیس نو آخلا تر آخر در سورت اپوری درعیم باب بین دیکھیں و بیانی کی بشارت مومنان تام اتزالا او دکرانگی بائیس نعمتون اب با اللہ زکر کی در جنت الرحمن علم القرآن کلاچ نبی کریم صلی اللہ علم دعوت شروع کچھ در رحمن عبادت کوایم او رحمن تا چھ در دعاگانو کی آواز کوایم مکی والوں چې موږ رحمان نپېژنو واه سبا دینه چې محمد صلی الله علیه وسلم تر کازاب پېژنو ځکه ته به رحمان الیمامه وې امام قرطبي رحم الله د دې حدیث نه استدلال کیچې دا صورت مکی دی ښه الله دا صورت راولې ګر رحمان علم القرآن رحمان ذات دې رحمان کو مهربان تللې کیګل داغه <محر> مهرباني دا چې علم القرآن تعلیم کړې دي ته د قرآن خدا تعلیم چیندو بغیر د متشابهات نه دی ښا چې کوم متشابه آیاتونه داغه تعلیم الله نه دی کړې ښا هغه الله تعالی سپری کړي پرځ د قیامت باندې مؤمنانو ته داغه تعلیم کیږي دا له منه انعام شو او بیا رحمان پس وی علم القرآن تعلیم سوق کې معلم کې کنه دلیل دې په دې خبره باندې چې معلم مهربان به کار دی جانور نه دی به کار بعض استادان داسې جمع شومن وایم داسې وو چې داسې اوټه کې خالص چې مرغ دی نږدې کې خان سره ماవలش نه کې سترګې ولوباسین ګوتی وللمات کې سره په دې باندې چې سبق نه یادې اڑدنی یادې کەن دا سابک یادول چې څه دومره ظلم کې کاریا استاد مهربان پکار دي مهربان یو بچي ده پورا قران نشي یادول نو اړو دې یادې کنا زه سورته نه یاد کی کنا هیڅ خبره نه کنا یاد آخري صفاره یاد کی یادې پنځه صفاره یاد کی او خپلار جبر کین خپلته دی ویناو چې ساده بچي کمزورې دي دومره وټه کومه دومره وخم ساار وختی پااس او چې د سبق نه شی دغه شکایت لار ته به کار دی یا د بچله ترغ ووررکې غور نهدي به کار دغې کاریان دو پر د سزا می ل د شرت نه خلاف کار دی ح ک راضې رسو لا سر لا سر هم فرمای چا کې دوه خبر ف سمن زما اومتتی نه دی. مشران ادب پکینی ک شران شفقت پکینی لو قران الله الرحمان وی بیا ور بصی فرمای علم القران معلم مهربان پکار دے زکل وی معلم چبین واغه الله دے الله مهربان دے استاد مهربان پکار دے کنا خلق الانسان پیدا کړو ادم علیہ السلام علمه البيان بیا ور ته کړی دے مقصد خکارہ کولو بیان اصل کیلے کی اظہار اظهار فی الزمیر ته زلکی سے خبری داغی بیان پجب ہو کی از شمس والا بحسبان مروس بوگ میں چلی گی دبارد حساب و نجم و شجر و یسجدان بوٹی آونی زکر نجم بعض علماء لیکی چې نجم نمراد ان نبات اللذی لیس له ساقون هغه بوٹی دي چې داغی پندے نشتی جاگه صرف گرمی کی بی او بیا یخنی کی نی او شجر نمراد حاگ اونا چید آگئی ساکشتا دی دا, دا پو اوڑی کیومی او دا پو جمی کیومی بیم کولای چی نجم نمراد چیدی امای مجاید فرمائی چیستو رہ دی اسمان کی یس جدان دا طول سجدی لگی اللہ تا دا سجدی چیدی ان دا تکوینی دی خوا. زما ستاسو چې دغه وقت تشریعي ده والسماء واسمان دفه او چې کړه الله او زالميزان تلې خدا الله تطغو فالميزان او به مونږ ته ویلې چې ذاته مکوې پته لکی پوره کوي تول پین انصاف او کمې مکوې پتول کی والارض واسحال الانام از مو کې غنورې د لپاره د خلقو خلق علماء کی انام چې دینو دا جمع دا پشاند صحاب تمام مخلوقات مراد دی او دیو که جناتی در اندگان دی سچی دی هر زیروح مراد دی فی ها پا دیز مکا کی فاکیتون میویدی وان نخلو ذاتو لکمام او کجوری دی کسوڑو والا والحب و دانی دی زلحس فی بوس والا والرحانو خوشبودا پس پکمون عمتونو در خپل تقذیب کوای تاسو دوارا انسانان و جناتو هم جننات و جواب ورکړی خو سورته جن کې بتاوسته جن و جن جنات و چې زمونږ رب مونږ دې هي نعمت نه کوو فلک الحمدو فلک الحمدي زمونږ رب نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسانان ته و کتابو نه جنات به او جواب را کوي تاسو جواب را نه خلک الانسان من صلصال من كالفخار مخکې د عام انسان ت کې رادرې مع یاد کې اوس د خاص انسان تس کې را دی ت خاص بعد عام پیدا کړی د خاص انسان من سالالین د کرګار کوون کې خټ اننااپشان د ټیکې او پیدا کړی جان ابو الجن مراد دیخ چې د جننا تو پلاار دی, دی. مماری جن د خالیې لمبی من ناررن د وورونه خاالې لمبی د ور پیدا ځکه او په کشر دی نه لکه کې کی شرد پس پکمون اعمتونو د رب تک زیب کوئی تاسو دوالا رب المشرقین و رب المغربین رب دو مشرقینو مشرق د شتا او مشرق د صویف او رب د مغربینو د مغرب د شتا او مغرب د صویف پس پکمون اعمتونو د رب تک زیب تاسو دوالا مر اجل بحرین یل تاکیان یوز روان کلی دي دوالا سمندری خوگ اور مالگین چی یوز چلی گی پزمکا بينهم اد دوانو په درمیان کې برزخو ناشنا پردز لاي حقيان چې غلطه تجاوز نه کوي چې خلق ورک نشي پس کوم نعمتونو د رب تک کوي تاسو دواړه يخرج منهم اللوم راو دي دا دوانو نه د دوان دو نه نه راو دي له یو نه راو دي تفصيل ما کې ترشه اگر دې ملغلري ول نره ملغلري پس, پس کوم نعمتونو د رب تک zip کوي تاسو دواړه وله الجوال المنشئات في البحر كالعالم خاص داغه په اختیار کړي رواني کښتۍ چې اوچا په رواني دیخه منشئات اوچا تک اوچت کړې شي داسا اوچتې کړي دا کښتۍ الله اوچتې کړي دي سمندر کینو ډوبېږي منشئات معلوميږي چې وړي کښتۍ مراد نه دي غټه غټې کښتۍ چې رواني چې توبه پوره کله روان دی خپل لکا او خلک به کېناسي ذاس یو ګټي ګټي کیشته الله پیدا کلی کل عالم په شان دو غرونو پس کوم نعمتونو دربط تضیق کوي تاخد واره کل من علیها فان کل من انسانان دیو که جنات تخ هر چاله فنا ده یم کو باقی بوی وجه ربک ازات درف ساز الجلال والاکرام چې خوان دیشان دی خاون عزت والے دین فس فس بكم انهمتون و طرف تقضيم كواهي والا يسألوه من في السماوات والرز سوال كي اللہ تا من في السماوات والرز آغا چه باسمانو کی در آج پاسمک كي در طول دا اللہ در گداگر اغا ملائق دی سوال گرد دا اللہ دی او کاغا انسانان دی نبیان سوال گرد دا اللہ دی کھن هر سلو سوال كي اللہ تا اے اللہ زما مرس داری که اللہ زما پریشانی ختم کی دې اصل مقصد اس باد دفع کر دی خان فانی مخلوق جمع کوي من علیها فان فان فانی کیدون کې ذکر دی چې الله ته محتاج دی باہر کنا چې الله ته محتاج دی نو بکا کیوم الله ته محتاج او فنا کیوم الله ته محتاج او کنه کل یوم هو فی شان یومنا مراد وخت دی خان کل وقت فهر وقت دی الله جدا جدا شان دی خان جدا جدا شان په دې وخت کې الله سره کې مګرې وخت کې الله سره کول ورستو وخت الله سره کې الله جدا جدا شان دي ښه مراد دې تصرفات دي ښه جدا جدا تصرفات کې الله کریم کله خوشالی راوړي کله غم راوړي کله زلزلې راوړي کله کرونا وایرس راوړي کله یو مرض راوړي کله بل مرز راوړي داد الله هو خدای تمام دنیا الله یو مرض ته متوجې کړم دا سرګند دلیل دی په خبره چې انسانانو تاسو رښتیا محتاج یې غوړي یو کرونا وایرس او ځبان دی ستا سود دنیا تمام نظام الله متاثر وکړ کلي لوي تاجرانو داود قانون بنشله لوي فټانی وي هغه فټانی بندش وي اولوي تعلیمي ادارې وین هغه مذهبي ادارې وین که هغه تعلیمی ادارې وین څه مروي ټول نظام الله درهم برهم دا دې مقصد د پاره چې کل من علیها فان کله چې الله فنا راولی په دې کائنات باندې هغه هم شانتی تاسو به سوري اسرافیل منه کول نه شه لکه څنګه کرونا وایرس سرطان متاثر شوي او دیو تند طاقت نشته چې دکان کولو کی او یا خپل ادارو کولو کی داسې مقرس د قیامتم کیفیت څه تاسو درب دي اس پکم انیمتونو درپ تکزیب کوی تاسدواڑا اسن افرغ لكم ايو اسقلان 12م بعدیت نمبر 45 فورے اسگار بشمتا ستان اے درنو ڈلو ڈواڑو درنی ڈلی دل دیکھن جنات او انسانان ذاتوان ڈنی درنی دی پس سور دی زاریات کی دینن نو ویکنا ما خلقت الجن والانس ليعبدون پس کومونه همتون او درابطه کوي تاسو دواړه یا ماشر الجن انسی دا خطاب با اخرت کی خپرځ د قیامت ایتول دیا د جناتو او د انسانانو قصاصه طاقت وطلو من دا و د وتلو بنا طار السماوات والارض طرفونو د اسمانونو نياد ازما جنا فن فزون او تختای طاقت و نو اي جنات وانو زي انسانانو او تختای پزمت لا تنفذونا تاسو تختی دی نه شله سلطان مگر په غابې سره تاسو ټول مغوب اگر چې سزاور کوون کې یو دی عام طور سره دنیا کې ترتیب دی چې مجریمان زیات و او سزاور کوون کې جووي هغه مجرمان سزاور کوون کې ونیوي واغ نه او تختی, تختی که نهواغ نه ځګ تختی چا هغه سزاور کوون کې کمزور وي الله خو کمزورې نه دی سلطان نهرات چې ل ا بدن دا او په الله بي سلطان النمراد قوت ته قوت د کلمي دي تاسو نه شي خلاصي ده مګر په کلمي خلاصي ده چې چا کلمه وی نه غو بخناس وي د جهنم د عذاب نه پس کوم نعمتونو د رب تخزيب کوي تاسو دعاله يورسلو আলাইکما شواذ من نار رالګي کې دی به شي په تاسو باندې شواذ خالصو شغلې چې هغه ته الله حق وې لیکيږي من النار ان دورنا ونحاس نو تور لګي طور لگیا غا چاګه د تنبی پور ویغا فلا تن تسران نو بدل بن شی اغسته تاسو پس کو مو نعمتونو د رب تک زيب کوي تاسو دوالا فیزن شکته السما او فكانت وردتن قدهان اوس هیبت د قیامت الله ذکر کی ما کی حالت اخرت حالت الله ذکر کی د دنیا او ان حالت الله ذکر کی چې بالکل اخیری حالت دی ځ آسمان نه و اوچي فایزان شقته السماو کله و اوچي آسمانونه فکانت نشي پهدا آسمان نو ردتن وردتن پشان شان د ګلاب قدیان په شان د سری سرمني نو ګلابم سور او سرمنم سره ده خان دا تشبيه ورکو لکی زګا ابتدایي کیفیت چ دينو آسمان هغه په پشان د ګلاب وی گلاب بول بھی، دا ګلان ګول وی د اسمان په چورلی دا به داسې لګی لکه ګلاب او بیارو سوت د اسمان راخلی کیږي او کیفیت په داسې لکه سره سرمن د کسره سرمن راخلی شي نو دا کیفیت په اسمان انتهایی کیفیت ویخه انتهایی او ابتدايه کیفیت چې د انوګه پښان د ګلاب وي بعض علما لیکي کدهان وینې کیږي سری سرمنیتہ یا دهان د دوه نورسته شه دي او ده نه سل کېنې کیږي اګه سرو تیل او تجبیږي خان لکه سر تیل چې بېږي ا بعض علما لیکي چې ور دتن پښان د ګلاب او یا ور دتن پښان د اس اګه اس یا ګوروی او ډیر ګلندې رواني یا چړلي پس پکومن یماتونو درا ته تقسیم کوي تاسو داړه افای همی ذل لا یسلو ان زمبین سو ولا جان تپوس بنې شي کې دی د ګنا ده یو مجرم دبل انسان نه نه دبل پیرینام مجرم نه به تپوس کیږي بل نه به تپوس نه کیږي خو نبا زلمه علی کیچ مراد دینه د عذر تپوستې دا یا تاسې شونه ګور تی مرسلات کې الله فرمایي ولا یوزن لهم فیاتذرون اویال جهنم کې ذنبت تبوس نگی کی تبوس ببار وی اویال د وقت نمک کې به تبوس نگی یاده غیر مجرم نه تبوس نگی بلکې مجرم نه تپوس کی پس بکمون نعمتونو دربطک زیب کوي تاسد والا انسانانو یا جنات او یو رفل مجرمون دا ابل الله یسالو دی تپوش به ځکه نه کیږي چې پنه خو به مو جرمان په جند لې کیږي چې دا تورم خې روان دي يا مطلب يوزو وجوه وتصرد الوجه په جند لې به شي مجرمان پنه خو لوني ولې کیږي باپو بالنواسي د تندينه ولاقدام او د قدموننا مندا چې وسر نه بني ولې کیږي دا خون نه بني ولې کیږي د اخلاص دی ني شي کنه دکه خلاص چې کې نو پهخپو به کې هپې ترلی شوي په سر بې سر نیوللی شو او لاس روو ترلی شوي پس په کومون تونو د ر تغب کو تااسهاضې هی جاننممون ل د هغه جا نم دی چې تذب کو د مجرمانو یو تووفو نه نه نه ح من زی را به په میز د بور کې نهمی من او په میز د ګرم سختو کې ان انسختي خټکي خټکې دلې وبو خټکې دلې وبو دا په درम्यान کې ودو زی او راضي پس په کوم نعمتونو در رب تکذیب کوي تاسو داړه اولي من خاف مقام ربي در درې باب د تر اخر د صورت پوری دی کې بشارت د مومنانو ده بشارت به پاتو طریقو او بایس نعمتونه بالله ذکر کړي او لپاره د هاغه چاچېریږي مقام ربي هي اضافت دا مزدر فائل تکا چکل رب او دریگی او یا مقام رب اضافت دا مزدر مفول تا دے چکل دے رب تا او دریگی رب تا مخام خود ردو دل دیر جنتونا بعض علماء لیکی چې تصنیات دلالت په تکثیر باندې کوي یا دو جنتونا دی بنیادی طور سرا یو یوتا جنت العدن ویلیک جیگی آدم ته جنت الفردوس وی لګيږي دا بنیادی ګرد جنتونه دی او بیا د دې لاندې وړو جنتونه پس په کوم نعمتونو د رب تکذیب کوي تاسو دواړه زما ته افنان ډیر څنګه ولبې افنان څنګه به خم ځکه چې کوم باغ کې څنګه ډيري اوښ نشني ښه صورته لګي کنه نوم دا پاره ورکه چې افنان د فننن جمع شي سانګواله او باز علماء لیکي چې افنان د فن جمع ده فن اصل کې ملي کېږي نو ویتا یني بیر نوع والا جنۃ النبی پس به کوم نعمتونو د رب تک زیب کوه تاسو دا والا فيه مام وی با پتی نو کې عینانه چشمی تجریانه چې همیشه بروانی پس پکه مون نعمتونو در رب تک زیو کوي تاسدوارا وبي با پدي دوانو جن من كل فاكهتين هر قسم ميوي زوجانه جوړه جوړه د مقصد د پاره چاغان نعمتونه زياد شي کوي ميوي زياد شي پس پکه مون نعمتونو در رب تک زیو کوي تاسدوارا متقين اتا کي لګو ان کي وي الافرشن په بسترو باندي باتاين او اچ اوچار دغه وي با مين استبرق دغټو ريخمو دفعت و ریخم دنیا کی خصوب اخپل بشتری دپاری ریخم نشی جوڑو لی زکر گران دیکن او من دی و جنل دان او طولی میوی ده جنت و جنل جنت این جناسل که لیکی گی تولول جناسل او طولول د میوو د جنت چې ری دان انداب نیز دیوی دانا چی برا بخیجی ورته او بیا را وردي پړی د ما ته شوه او یا چې د پره ګګ د مچو ګو اته خطر وي او همچی در پسې شوي بیاې ځان خلاص نه شي الله ی جنل جننت او ټولول د میوو د جنت چې دا ندي پس په کوون ې متونو درو تضب کوي تااس وړه نه کا راو بی باپ دی جنت کې زنانہ قاسرات الطرف بند نظر و العالم یا کته کوون کې د سرغ و خپلو کستر کې وې ښا هر چاته و نګوري لم يتمسن انس قبلهم ولا جان پن پیک وې ښا جنم ورته انسانان رسېدلی نه ورته پیران رسېدلی لمیت می نه به رسېدلی هغه ته انسانان مخکې ته نه ورجانګ نه پیریان صاحبین د دې حدیث غریمن استدلال کوي چې به ریان به جنت ته ځي خا پس پکمو نعمتونو درپت کوي کوه تاسو دواړه کان نه ان الیاقوت والمرجان گویا چاغورا یاقوت دی پرنګ کې او مرغری دی په صفای کې پس پکمو نعمتونو درپت کوي کوه تاسو دواړه هل جزاء السان الا الاحسان نذا بتت احسان مگر احسان احسان نه مراد توحید دی داگه بدل چیده جنت شو اندا بدل د توحید مگر جنت پس بکم نعمتونو در دربطک من دون هما جنتان او ما سیوا دا غدوارو جنتونو نورم دو جنتونو دی اگر کم جنتونو دی دیو او لکین پس بکم نعمتونو دربطک زیب گه تاخد والا مد پس کوم نعمتونو درپتک زی کوه تاسو په هیما پدې دوانو جنته کې به چې فواره به وخی فواره تانه پس کوم نعمتونو درپتک زی کوه تاسو واره په هیما او وی باپدی کې مې او انار پس کوم نعمتونو درپتک زی کوه تاسو واره په حصان وی باپدی جنته کې و و و و انسانان خسته شکل الوالع پس پکمو نعمتونو درپتک زیو کوي تاسو دوار حور مکسورات فی القيام خوری بوی بن ساتری شوی په خیمو دمن غل وروکي پس پکمو نعمتونو درپتک زیو کوي تاسو دوار عالمیت می سنن سن قبلهم مراجعان جنم وی رسېدی یاغو ته انسانان مخیددون او نه پیریان پس پکمو نعمتونو درپتک زیو کوي تاسو دوار متقین الانرفرفن تکالګون کې بوی علا رف, رف دو معنی دی رف رف نمولاد که دی سادری دی شنی سادری آدوی مانا رف رف بالخونه با آغا با بالختونو معنی مدود تکیلگه اون کیویشنه بالختونه واب قریگین قادلونو بای حسانین خیستان پس بکمون نمتونو در رفت تک زیب کوای تاسد والا تبارک اسم ربی کزل جلال وال اکرام برکتونو والده نمدرف سالوی شان والده عیزت والا هم امدیالات در صورت انعامات د دنیاویام <سلام> او اخروی الله اته قسمه ذکر کړل ادا څنګه یی 31 ذل اللهو فرمایي کوي یا رب قوماتو کز زبان اقسام د جنت الله ذکر کړل سلور ذکر د میزان الله کو اداګی در احکامات الله ذکر کړل احوال د جهنم مل الله بیان کړل الله ی دامن توفیق راک آخر اخر دعو رب العالمین